În zare joi. Amintim campionatul SREA vineri cu meciurile Pandurii Târgu Jiu CSM Politehnica Iași și Astra Giurgiu ASEA Târgumureș. Irina Begu și Monica Niculescu vor juca astăzi în runda inaugurală a turneului în sală de la Sankt Petersburg. Begu o va întâlni pe Andreea Petcoviți și jucătoare venită din calificări, în timp ce Niculescu va juca împotriva croatei de 19 ani Ana Konjuh, numărul 39 WTA. Dacă va câștiga, Monica o va înfrunta în turul al doilea pe Simona Halep, care este principala favorită și nu va juca în întâi. Halep spune că a făcut un tratament la genunchi și se simte bine. Amintim după ce a fost eliminată surprinzător din primul tur al open Australiei, Simona a acuzat o accidentare mai veche la genunchi și a declarat atunci că ea în calcul o pauză mai lungă pentru a se vindeca în totalitate. E, dar iată că s-a vindecat miraculos. Simona, doamne ajută să fie așa că a spus că vrea să vadă cum o să se simtă și în timpul meciurilor. A zis că deocamdată așa la rece se simte mai bine după tratament. Rămâne de văzut cum o să reziste genunchiul Sper. în meciuri. Sper să nu piardă vreun meci, că iar se accidentează. Se poate aici... Haide să nu facem speculații, domnul <laughs> Petreanu, că aici nu e politică. Europa FM. Pe frecvență Băi, venind spre radio, mi-am dat seama că am nevoie de o piesă în dimineața asta cu care să încep. Very white, la radio. Don't You're the first, the last, my everything. Know. Nata. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more away. A super world of my own. Nobody but you, you and me. We got it together, baby. to all my dreams You're my sun, My moon My guiding star My kind of wonderful That's what you are I know There's only Only one like you There's no way Could have made to Y'all, you're, you're all I'm living for Your love I'll keep forever. See it's you You make me feel this way You're like a fresh morning blue On a brand new day And I see So many I'm hey. și 20 de minute, Luca partea asta o știi, se termină bine piesa? Da, mi-a zis Luca că e un remix, după care, la un moment dat, după vreun minut și ceva de piesă, a început pasajul pe care îl cunoștea el din piesa asta. Asta zice piesă, eu de aici o știu. Da, sper că voi știți toată, dacă nu repetăm editul. și mâine. Bună dimineața, 7 și 20 de minute, Bun suntem dimineața. în deșteptarea. Bineața. vorbim despre ordonanță de urgență, deși am văzut că tot mai multă lume face dezbateri. E, da. e la modă să dezbată Te de ordonanțele la de urgență pe care PSD-ul vrea să le dea. Te refer la ce s-a întâmplat la Ministerul Justiției? Da, da, da, da. A trecut și pseudo-debaterea, simulacrola de dezbatere de la Ministerul Justiției. O rușine. Nu te-ai așteptat ca astfel de lucruri să se mai petreacă în România la 27 de ani după Revoluție, că atunci, prin anii 90, mai erau glume proaste. Dar uite că asta. se întâmplă, de ce nu? Uit. Da, mă rog, e bine. S-au dus acolo niște oameni. A fost un o haloimă total, ca la une, pe vremuri. Totuși. Da, da, da. Repet, Uite da, da, da, acum am dau seama da, mai, exact repet. la CP1. 27 de ani au trecut. Avem proceduri inclusiv privind dezbaterea publică. S-au făcut dezbateri sau Asta e o glumă. Chem Căs, ai 50. Cum îi selectezi? Nu știe nimeni cum îi selectezi. S-au înscris mai bine ai toți. Deci da, au, da, punem... au toți. Da, nu avem o sală mai mare. Nu există o sală mai mare în, în București. Adică... Asta e o glumă. Bine, și cum? Păi... Da, și s-au dus lumea acolo, fiecare cu problemele lui. Sunt tot soiul de relatări de reportaje, ați auzit o parte de la colegul Ciprian Iona, care a fost înăuntru, e plin netul, au fost jurnaliști înăuntru care au relatat, cât au putut ei de sobru. Este un băiat de la casa jurnalistului, Matei Bărbulescu, care are o serie de relatări delicioase pe Facebook, cum a fost înăuntru Atmosfera Au fost câțiva oameni care se pricepeau, câțiva specialiști, și în rest, bruiiași, tot soi de condamnați, Persoane care au câte 10 ani de închisoare la primul termen și au venit să ceară și ei o grațiere. Au că Gigi. Da, și Gigi. Da, Gigi. Gigi. Culmea, deci Gigi Beccali culmea, domne. Știți că ieri am glumit, am nu știu ce. Gigi Beccali i-a dat lecții ministrului justiției de abordări și de principii juridice. Deci, dumne, dacă a ajuns în Ia, țara facultate asta, de asta, Gigi Becali, care, mă rog, sigur, e un tip cu totul aparte, dar nu e chiar specialist. Adică Nu betre... uita a scris niște cărți și după aceea a și studiat. Ok, stați puțin, să nu se înțeleagă greșit. Tot respectul față de domnul Gigi Becali, dar ministrul justiției în România, care e o țară europeană, a șaptea țară ca mărime în, în Europa, te aștept, dumne, să fie un tip care se pricepe. Dacă vine Gigi Becali și îți dă lecții, ce înseamnă de fă și zice, poia care au, furnat, că, au furat cărnatul, pe ăla ține țineți în închisoare și pe care a furat 200 de lei, îi dați drumul. Adică, lucrurile sunt ușor deplasate, te gândești. Ăsta, da. jurnalistul ăsta, Matei Bărbulescu, începusem să-l citez Super relatare, zice ce se întâmplă, spune că undeva organizatorii dezbaterii au proiectat un slide cu penitenciare răbciugoase. Uh -huh. Deci pe fundalul dezbaterii erau imagini din penitenciare, unde ce să vezi se trăiește prost. Asta e, știm, mă rog, și spune, ajunge microfonul, citez la un tânăr cu voce groasă, care vorbește de condițiile groaznice, din cămine, din căminele studenței Se plânge de viermi, de camere suprapopulate De veceori ca de niște focare de infecție După care adaugă Aveți șansa să intrați în istorie ca un om Care a făcut ceva bun pentru țară Îi spune ministrul justiției Vă rog să nu treceți legea Aplauze în sală, entuziasm Se întorcea pe partea cealaltă Îi vine rândul unei doamne cu batic Care vorbește plângând Iohannis vrea să-i pună pe oameni la zid Și să tragă în ei Deci ăsta e nivelul dezbaterii <laughs> Dați amnistie, că am un băiat care a furat trei mașini, dar a furat de foame, domnule, și face 23 de ani de pușcărie. Auzi, de foame nu fură? Știu o pâine ceva? Asta a furat mașina de pâine. Haos în sală nebunie, mă rog. O băbuță spune cu vocea tremurată, văd că arătați poze cu celule din pușcării, zice doamna. Acolo stă și Voiculescu sau are condiții speciale? Că nu cred că e cole cu băiatul, doamne, care a furat trei mașini. Înțelegeți? Deci cam ăsta a fost nivelul. Ministrul Viziției n-a intrat în dialog cu nimeni, n-a răspuns la întrebări și la sfârșit a expediat majoritatea întrebărilor și ideea e că suntem pe 31 ianuarie cu oameni puni și guvernul Grindeanu e în pâine de aproape o lună, să zicem, de pe 4 ianuarie. Deci se face luna curând. Și de o lună în țara asta nu ne ocupăm decât de chinul corupților care încearcă să se scape pe ei înșiși. Lansând o soiul de perdele de fum și folosind stații de televiziune ca să spele populația pe creier. Practic nu s au ocupat până acum decât să ascundă sub prești chestii. Da. Bugetul e în continuare în faza de proiect pentru că nu reușesc să-l să articuleze cu toate promisiunile electorale făcute în campanie. Lumea așteaptă. Ok, v-am votat. Hai, faceți ce ați vrut. Ce ați promis că faceți. Dar nu se închide bugetul. Se estimează o creștere economică De asta absolut uitoare 3 ani la rând Consiliul Fiscal a dat uh, un raport ieri În care a spus Dom'le, vă bazați pe venituri supraestimate Adică credeți că o să încasați Mult mai mult decât o să încasați Și credeți că o să cheltuiți Mult mai puțin decât o să cheltuiți de fapt Deci Situația gravă, gravidă își prezintă Umflături, cum se spune E grav de tot iar oamenii ăștia trăiesc pe altă planetă, mă refer la guvern, îmi pare rău. Știu că mulți dintre voi care ascultați Radio Europa FM, vă gândiți acum, dom'le, dar mai lăsați-ne cu... Perio... Suntem în fața unui pericol major de derapaj economic și avem la putere un guvern care a câștigat, mă rog, avem o majoritate guvernamentală care a câștigat uh, o mulțime de voturi care descoperă că nu este practic capabilă să pună practic toate promisiunile și se ocupă singura preocupare, pare să fie, cum să ne auto salvăm noi, corupții noștri, cum să scăpăm noi. Și nu <sus> sunt în realitate. Te uiți la ministrul ăsta, al justiției, domnul Iordache, buimache, cum îi spune Cristian Tudor Popescu. <sus> buimache. Buimache, domnul Buimache. <sus> e puroiul în lumina farurilor. Ăsta cred că el nu înțelege... El e un subinginer din Caracal Care a făcut după aceea în termen, La termen redus a făcut uh, Ceva facultate de drept Pe undeva uh, El nu, cred că nu înțelege lumea în care trăiește Deci la dezbaterea de el Știți că am râs, a interzis Transmisiunea în direct Și înregistrarea pentru că ocupă spațiu Asta a fost motivația, de aia nu se poate de Pentru care au intrat televiziunile Și după ce au tras câteva cadre la început Le-a dat afară și, evident, toată lumea a scos telefoanele mobile și a început să transmită live pe Facebook. Imaginea care fost fost instant. Da, până seara, calculase cineva primele 3 sau 4 transmisiuni în direct pe Facebook, pe telefonul mobil care au fost de acolo, adunaseră vreo 600 de mii de spectatori. Ceea ce înseamnă aproape 6 puncte de rating, dacă ies -o e după televiziune. Deci a fost un interes uriaș, uriaș. Dar domnul Iordache a spus să iasă camerele, să nu se transmită în direct, că ocupă spațiu. Și nici nu știi ce să spui, ești pur și simplu luiit. Frate, nu înțelegi pe ce lume trăiești Pe cuvântul meu ești complet defazat Hai să-i lăsăm un pic da, hai nu, lăsăm asta un pic. a fost tot... tot. Mai tot mai hai să lăsăm un pic. Ah, nu Moise... ne mai, nu ne mai ocupăm de asta azi. poate Moise... ne mai ocupăm, vedem, nu știu nu mai... ce se întâmplă. N-ai de unde să Moise se ocupă un pic de buget uh, la Busy Day, după care aș vrea să revenim puțin și să da. discutăm despre niște lucruri despre care am mai încercat noi să discutăm, dar nu prea am mai a avut da, spațiu. să vorbim despre niște probleme reale. Copii de 17 kg pentru copii, faptul că nu se mai găsesc vaccinuri, faptul că România este pe locul întâi în Uniunea Europeană ca număr de bolnavi de hepatitis patită C și B, adică o să vorbim, faptul că se construiește un heliport de un milion de lei, fără să se facă propriu-zis heliportul, da, o să vedeți. garajul. E o țară cu o grămadă de probleme. Asta cu corupții care trebuie să iasă în închisoare, credeți este chiar ultima. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ceea ce se întâmplă acum în România ne unește. Eu am ieșit aseară prima dată, nu sunt din București Eu cred că o să ne unească întâmplările astea Pentru că cei ce au ieșit noi și pentru ei Au ieșit pentru un principiu România în direct, cu voi Guran De luni până joi, la 1:15 și 1 sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro Smart de la Dr. Hart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 Produs disponibil în farmaciile sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dacă mă ascultai, economisai și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și Iați, aspirator fără sac Whirlpool cu putere 700W și capacitate 2 litri la numai 317,9 lei.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 La Carrefour primești mai mult decât plătești. Pe 30 și 31 ianuarie ai pastă de tomate sultan 580 grame 3 plus 1 gratuit la 6,52 lei bucata. Preț reșit din pachet. În plus, ai carne de porc tocată la 10,49 lei kilogramul și până la 70% reducere la confecții și încălțăminte pentru schi. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 La Mobexpert ai ocazia să cumperi mobilierul și decorațiunile care îți fac viața mai frumoasă și mai confortabilă. Mii de produse cu până la 50% reducere. Nu rata ofertele Mob Expert online și în magazine până pe 12 februarie. Europa FM. Ce mai bună muzică. Europa FM. Europa FM 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM Moise e cu noi pentru Busy Day Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Zilele astea încep dezbaterile pe buget și veți auzi multe lucruri nemaipomenite în România În fapt, toate sveg și o toate, vorba poetului. Și înainte de a ne minuna de efectele pe care rearanjarea economică a țării va fi decisă prin acest buget, o să vă fac o scurtă istorie a unor lucruri pe care le-am trăit împreună. Eu chiar vi-l-am mai și povestit atât cât m-am priceput aici de la acest microfon, dar și pe blog mai pe larg, doar ca să aveți dumneavoastră noțiunile necesare și să înțelegeți mai bine dezbaterile acestor zile. Busy day cu Moise Guran la Europa FM. Mai cunoscut sub acronimul PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală este într-adevăr o invenție din 2013 a domnului Liviu Dragnea, dar ar fi incorect să nu menționăm aici aportul semnificativ al Ministrului Dezvoltării din guvernarea anterioară anului 2013, doamna Elena Udrea. Poate vă mai amintiți mediatizatul caz Galabute, despre care Cătălin Tolontan și colegii săi au demonstrat chiar înaintea DNA-ului că fusese un proiect, proiect de Sanchi pe fonduri europene. Artizanii se știau că europenii vor respinge proiectul din cauza numeroase și că în final va fi plătit de la bugetul de stat. Unde, bineînțeles, altele sunt regulile, iar șpaga noastră națională primează. Ei bine, doamna Udrea i-a lăsat moștenire domnului Liviu Dragnea vreo 2000 de astfel de proiecte locale începute și respinse la finanțare, iar abilul teleormănean a sesizat imediat posibilitatea de a transforma un caz într-o oportunitate. Oportunitatea a fost, desigur, ordonanța primarilor dezertori din 2014, an în care bugetul PNDL a atins maximul tuturor timpurilor 10 miliarde de lei, portofoliul ajungând atunci la 4.000 de proiecte începute bugetate, dar neterminate. O nebunie în nu alta. Numai că vremurile au devenit extrem de dificile, dna intrase în baronii locali ca în brânză, iar avântul acestor dezvoltări care ocolesc controlul european s-a diminuat semnificativ. Interesant este faptul că un raport al Curții de Conturi întocmit exact pe neregulile din acest program a fost secretizat de domnul Nicolae Văcăroiu, iar din el au ajuns numai frânturi la cunoștința opiniei publice până în zilele noastre Totuși, guvernarea tehnocrată. Presată de fapt și de politicienii din Parlament, au oprit lansarea de noi proiecte, alocând o sumă destul de consistentă pentru terminarea celor înghețate în diferite faze. Așa că astăzi, Programul Național de Dezvoltare Locală mai are doar aproximativ mie de proiecte începute și neterminate. În zilele următoare veți auzi des, des despre acest PNDL și despre numeroasele școli, grădinițe și dispensare pe care guvernarea actuală vrea să le facă prin intermediul său. E ok faptul că guvernul vrea să facă școli, grădinițe și dispensare, dar asta nu înseamnă nici că trebuie să rămne reguli sau licitații umflate. E treaba DNA-ului să găsească infracțiuni dacă ele se comit și, mai ales, dacă după toată tăvăleala acestor zile, codul penal va mai permite DNA-ului să le investigeze. De asemenea, este deja previzibil un mare scandal referitor la modul în care vor fi stabilite prioritățile de finanțare. Și chiar eu v-am spus că Dragnea îi pregătește un superminister doamnei Sevil Șaideh, lăsându-i de papagal și pe ministrul de finanțe, dar chiar și pe premierul Grindeanu, pentru că decizia va fi în altă parte. E, domnul Dragnea nici măcar nu este la prima mișcare de acest fel. Poate vă mai amintiți războiul dintre Nicușor Constantinescu de la Constanța și Liviu Voinea, supranumit și Tom Bugețel, ministru al bugetului în guvernul Ponta Dragnea. Scandalul respectiv a fost doar o manifestare a tensiunilor dintre Voinea și Liviu Dragnea, exact pe aprobarea achizițiilor și investițiilor din administrația locală. Iar dacă în final înfrânt Tom bugețel a preferat să se retragă pe un post căldus la Banca Națională decât să ajungă să semneze declarații pe la DNA, condamnarea prima a lui Liviu Dragnea și demisia de din guvernul Ponta, nu l-au îndepărtat niciodată cu adevărat de decizie. Doamna Șaedeh, luându-i locul inițial, iar mai târziu domnul Vasile Dâncu în guvernul tehnocrat. Acum că știți această istorie, altfel veți înțelege știrile ce vor începe să curgă în aceste zile, dar și miza uriașă pe care PNDL-ul o reprezintă pentru eroul său. Busy Day cu se Gural, mulțumim voi! să te așteptăm la 1 și un sfert cu România în direct. 7 și 36 de minute. Dacă aveți un puști care se pregătește de școală chiar acum, rămâneți cu noi. Să vorbim puțin și despre greutățile pe care le cară după el în fiecare zi și nu numai. Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania.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 Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum băști ca și când M-ai cunoscut O noapte Asta <fie> nu-i felul meu Nu sunt ca altele tu faci așa mereu Să nu încerci, să mai repaci, E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară bine Nu crezi că mă distrugi și pe mine Vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pești. Dar fiecare pas sa simt în 10 seara spune că de mult mă iubești că de frică să nu ne pierzi, nici nu clipe Am în ochi adevăr și pe buze minciuni Știi că o să stun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le aprind, iau și zburăm în Le pun acum Mie bine. să bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. le, acum pe foi, le pe bine. Mie pe Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. Mie bine. e bine. bine. Mie bine. Hai să vorbim astăzi un pic despre ce conține ghiozdanul copilului tău. Păi, vrei să spun sincer? Și cât cântărește? O carte de lectură, două caiete, un sandviș, o sticlă de suc și fructe, 1,8 kg. Atâta tot. Asta este un mesaj din Marea Britanie de la un ascultător care a văzut promoul nostru pe, da. pe Facebook. Deci e în felul următor: 037 2069 numărul nostru de telefon. Facem așa, voi ne sunați și ne spuneți ce are copilul în ghiozdan în momentul ăsta și, cât și estimați cam cât cântărește. Noi ne-a venit de asta după ce ieri am avut o discuție și ne-a spus un ascultător că gheozdanul copilului cântărește 17 kg. Și noi am căzut de pe scaune când 17 kg, băi, nu suntem sănătoși, mă rog. Și ne-a întrebat, ne întrebat lumea, mă, totuși, ce se întâmplă, uite... Ne-a scris un domn Liviu Grecu, care zice așa, vă rog să explicați ce ar putea conține un ghiozdan care cântărește 17 kg. Am auzit pe post acest lucru, parcă nu vine să crești, 17 kg de cărți și caiete. Deci înțelegem de unde a început Nicu Vlad. Apare. Eu credeam că că ți-a venit ideea după ce ți-a căzut un ghiozdan pe piciorul în autobuz. Nu, a fost o corespondență ieri de la Gabi Mladin în care a povestit, sau mă rog, a relatat despre intenția unui kinetoterapeut uh -huh. de a cere modificarea a regulamentelor școlare pentru că el a observat că 8 din 10 copii au deformări ale coloanei vertebrale. Și am cerut pe Europa FM seară. am zis, vă rugăm, puneți-ne fotografii cu ghiozdanu, cântăriți ghiozdanu și spuneți-ne câte chile are gheozdanul copilului și ce e în ele. Și avem numeroase mesaje pe pagina de Facebook unde vă invităm cu fotografii și cu descrieri unde vă invităm să puneți toată ziua astăzi fotografii și mă rog să ne spuneți, Detaliile faceți inventar de Houston, da. Da? iată ce zice Valeria 12,5 kg clasa 7, fată Prima dată am înțeles clasa a șaptea, fată. Vine de la școală cu dureri de spate și umeri. Are carte, plus auxiliar, plus două caiete studențești pentru fiecare materie și șapte ore. Alcineva Brândușa ne spune nu știu ce greutate are, că n-am cântar, dar oricum este foarte greu. În clasa a 6 are în jur de 5 sau 6 caiete plus manuale plus pachet pentru școală plus penar plus trusă pentru mate, geometrie și zile în care trebuie să mai punem și portofolii. nu știu ce înseamnă și portofolii. Și de la Dra clasa 6 șasea... ne zice 7 kg. Clasa întâi. Clasa 1, asta înseamnă că uh, copilul are 20-25 de kg. Deci o treime din greutatea corporală. E ca și cum Zafar că era în spate 40 de kg. Nu, ca slăbit de ultima la mine. Da, clasa 1. 5 materii manual cu caiet, cu dosar, fișe de lucru, plus caiet auxiliar la fiecare materie, plus un sandwich. 7 anișori. 7 anișori între 18 și 30 de kilograme. De când eram mic aveam și gherghef și altele. Da. Când era mai greu. De la clasa 6 se adaugă și trusa de machiaj. Da, poate. odată. Nu știu. E... Hai să vorbim cu Bianca. Ne-a sunat Bianca la 0372069599. Bună dimineața, Bianca. Bună, bună dimineața. Bună dimineața. Să română. Deci, Eu Bianca, cum de Așa. Și am vrut să vă zic că doar caietele de matematică îmi cântăresc cam 3 kg. În ce clasă cele ești, două... Bianca? A 8-a. Mă pregătesc pentru vorbărea națională. Da. Și pe lângă cele două culegeri, mai am și trei caiete. Care le folosim la clasă. Da. Și cam un medic îți nume numele, cântărește vreo 7 kg. Am înțeles. Și am și dureri de spate de la kinetoterapie, acupuntură de fapt. Acum, Bianca, știu că nu sunt politicos față de o domnișoară, dar ai putea să-mi spui și cât cântărești? Eu? Da? 65 okay. de kg. Mulțumesc, Bianca. Mulțumesc, uite. Mul un Mul alt mulțumesc. mesaj de la Constantin. Copil de 9 ani, care are 33 de kilograme, ghiozdan de 6 kg. Ce are înăuntru? Pentru clasa a treia... Fiți atenți, clasa 3-a. Orarul de mâine, cu matematică, cu de matematică, plus două caiete, teme și clasă, româna cu carte, caiet de ortograme, caiet pentru clasă, caiet de teme, engleză cu carte și caiet, religie cu un caiet, caiet studențesc pentru dictări, caiet de muzică și mișcare, carnet de note, penar complet echipat, jumătate de litru de apă și un sandviș separat într-o pungă, are o pereche de adidas pentru ora de sport. Frățioare! Cam multe, nu? Da. Sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Dragoș, ești cu noi, bună dimineața! Bună, Dragoș! Bună dimineața, vă salut! Am mm. o fetiță, clasa a treia, cântărește în jur de 30 de kilograme, Gheozanelu, în medie, să spune undeva la 6-7 kilograme zilnic, 20 ce loțeleg de... eu... Da este că în fiecare zi trebuie să care două, trei manuale alternative pentru fiecare materie. Nu da. înțeleg de ce nu se pot amenaja pe holuri, în într-un anumite spații, nu știu, în fiecare școală bănuiesc sau majoritatea de școlă se poate găsi un spațiu unde se facă exact ca în filmele din uh, da. state, niște uh, vestiare, Vestiar, incuțe, da. niște lăcașe unde să-și poată lăsa chestiile uzuale și de acasă să vină doar cu ceea ce trebuie completat. Ați și... ridicat la școală problema asta? Ați întrebat, domnule, de ce nu facem aici niște dulopiare? Poate chiar în clasă, nu știu. A, există discuția, mai am un băiețel care este mai mic. Da. A, acolo există această deschidere și a, se discută pe tema respectivă da. și se pare că vom reuși să implementăm proiectul respectiv, însă pentru școala unde este fetița, momentan se spune că nu există spațiu. Da. uite astăzi niște excepții și Alexandra merge la școală, e în clasa 0, are câteva caiete, una alta, dar le lasă la școală. Adriana ne tranzite pe Facebook. Așa, deci fetița este în clasa 5 -a, zice are Ghezdanu are 5, are peste 5 kg, 6 cărți plus caiete, două auxiliare, o sticlă de apă de jumătate de litru, am pus poza și de la radiografie plus recomandarea doctorului pentru kinetoterapie în urma deformării coloanei de la Gheozdan, nu vine să cred, fetița este în clasa A5 a cincea. Andrei vă rog, când, când auziți că au uh, gheozdanul, are 5 kg, 6 kg, 7 kg, trebuie să puneți în context. Gândiți-vă cum ar fi la, raportat la greutatea voastră. Deci aveți 100 de kg. să zicem, da? când copilul ăsta are 30 de kg, e ca și cum ați purta în spate o, val o valiză, un rucsac de 20-25 de kg. Zilnic! Da, cam atât au căștile mele, care zilnic la radio. Da, da. Uh, Andrei, bună dimineața! Bună. bună dimineața Ei, Bine bună ai venit Andrei. Andrei, câți ani ai? 10 deci ani, sunt în clasa 4 Mulți înainte doamne. Și gheozdanul tău cât cântărește? Am 10 kg Cât? Dar ce 10. ai el măi Andrei? Păi am câte 4 cărți de materie Da? Așa? Da. 4? da 4 cărți de pe Pentru fie... materie? Pentru fiecare materie Adic, cărți și la, rom la română 4, la matematică 4 Și la cea de 3 da, ce ce ore ai azi, Andrei? Matematică. Una matematică, două de română și sport. Și sport. Da, sportul facem drum spre școală cărând. Ai scap pieptin cu sportul ăla. Da, ai grijă, Andrei. Andrei, nu mai e. că ne-ai sunat. Sport la școală. Sonia, bună dimineața. Bună Sonia. Bună dimineața. Hei, bună. e zi. Sunt în clasa a doua și Da. Uh, da? la secția germană și am la un manual de limba germană. Da. O carte prin care citesc tot în limba germană, caietul meu special pentru limba germană, da. un manual de matematică, un caiet de matematică. Sper că astea o... de mate nu sunt tot în germană. Mama. Mama. Așa. La asta mai fac bine. Matematica, noi când scriuem în pe Germană o facem. Mamă, și, și Germană, și Matematica, ai un ghiozdan foarte greu, ca astea materii grele. <laughs> ai troller, ha? Mami nu zice da. că ai troller. Da, că gheozdanul nu mi i mai puteam duce în spate. Mama, mama. A început bine să, să coroșez și... Nu mai putem. Mi-am -am -am de pe un site. Ce drăguță e și care... Bine, am Sonia, așa. să rumânăm lui mami și ai grijă, Sonia, cu trollerul. Te pupăm numai bine. A. E, a, e Cristina cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Român, uh, vă vorbesc numele unei mame, a doi copii. Da. Și uh, problema mea este următoarea. La noi, la școală, s-a ridicat problema unor dulă pioare. Da. Însă pe seama părinților, pe seama banilor... Da, înțeleg. Și cât ar, costa? cât ar costa? Uh, și mi s-au 200 de lei. Am 200 înțeles. de lei pe copil. Da. Însă școala primește fonduri de la bugetul local. Așa e. Mai nou probabil că o să ceară bani... Primește bani de la buget, dar o să ceară bani pentru bănci, să cumpărăm table. Păi să și scaunele. Azi banii banii să scaune? se cumpără oricum. Păi se dau oricum. Da, 1 nu a de lei vechi, mă refer. Da, vă spun foarte sincer, da. Așa este și dacă un părinte are curaj să vorbească, da? ori ești cu ei, ori ești împotriva lor, deci automat se răzbună pe copii da. și fondul clasei este în continuare. Da, Domnul am înțeles, mulțumim. Este. Doamnelor și domnilor, este o situație îngrozitoare în țara asta, din exploatarea copiilor de școală s-a făcut un business uriaș cu manuale auxiliare. Am vorbit despre asta zilele trecute, o piață de vreo 80 de milioane de euro. Copiii sunt nu doar reexploatați psihic și epuizați psihic, dar sunt și exploatați și abuzați fizic prin încărcarea lor cu kilograme și kilograme în spate cu tot soiul de ghiozane. Nu toată lumea poate să cumpere trolere. Știi că am rămas dator cu discuția despre. Da, nu auxiliare. e foarte, foarte în regulă ca o societate să facă un business de acest gen din exploatarea psihică și fizică a copiilor. Este foarte greșit. Vă rog să vă gândiți la asta pentru că lucrurile astea nu mai pot continua. Can we pretend that airplane? Right. Hey. Hey. and all the madness. There comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping, but them people never call you back. back. But that's just how the story unfolds. Another hand soon after you fall And when your plans unravel in the sand What would you wish for if you had one chance To so wear plain airplane Sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate If I don't make that then I switch my flight And I'll be right back at it by the end of the night Can we the night sky Like shooting stars I can't really use a wish, wish right, right, right now Wish right, right, right now. now Wish right, right, right now Can we pretend that airplane Yeah, like shooting stars. Really wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days. Before this was a job, before I got paid. Before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway. And back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, oh, maybe I go back to the days. Before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listen to. My mixtape, and back before my tried to cover up my slang. But this is for the What's up, Bobby right? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplane in the night sky, like shooting stars? But I can't really use a wish right now. Right wish right. right now. right, wish right. right now. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Can we pretend that airplane? In the night sky like shooting stars I can really use a wish right now Wish right now Wish right now, wish right now. I can really use a wish right now Right right Airplanes, 7 și 55 de minute, dezbateri încinse în continuare, nu pe tema ghiozdanelor și greutății ghiozdanelor ci pe tema dublu sau nimic. Avem și astăzi 800 de euro în deșteptarea. Luca, Adăvă avem și ceva mai simplu? Dacă ieri cum dezbatem noi aici întrebările de la dublu, era treabă serioasă. Era da, treabă era. Serios. Cu argumente. <laughs> câți câți cu... kilojule ai consumat în această dimineață? Mă, să știți că am consumat ieri mulți, acum dimineață ușor așa o lume. <laughs> Da, deci, ca s-a frământat ieri pe tema asta da, da, -o, A comis-o la prima întrebare Și nu s-a gândit și la Juli Să spun că ieri am păcătuit În cer, am păcatuit, M-am oprit la un fast food și Mi-am luat un hamburger mic Și cu niște cartofi foarte mici Mamă, Juli, Dar pe mic. spatele pachetelului cu cartofiori pe care nu doar m-am uitat la ei, nu i-am mâncat. Da, nu mâncat. Da, fapt, da, da, da, da, da. Așa scria 243 de kilocalorii și 1000 de kilojuri. Aaa, uite uite-mă că scrie. Vezi. vezi, mă, dacă nu mâncăm de la fast food, Nu da, avem de unde da. să știm. Azi n-avem întrebări din nutriție, dar <laughs> avem dublu sau nimic după ora 9, iar după 8, după știri, pregătiți-vă, încep în scrierile pentru bătălia sexelor și în această dimineață dăm o tabletă în deșteptarea.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 Vino la Practicăr are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Set dormitor rosa include pat, două persoane și dulap cu două uși la doar 594 lei Cumpără și online pe www.practiker.ro. Reportajul zilei, Surse de magneziu Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu De ce ați ales acest produs în cutia albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu MaxiMag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximac conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Înlocuiește magneziul tău cu Maximac. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Că mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iați din magazinele Altex și de pe altex.ro, televizor LED HD Philips, diagonala 80 cm și media player USB la numai 849,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award.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 Sunt weekend în care alții văd obstacole. Tu vezi oportunități. Lucrurile pe care abia aștept să le descoperi te așteaptă la cel mai apropiat showroom Ford. Noul Ford Cuga este mereu pregătit pentru aventură. Profită de oferta de lansare de 19.950 de euro, TVA inclus. Vino în perioada 3-5 februarie la Ford Open Weekend. Cât de Cuga ești! Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer.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 Ioana brustur Capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se menține rece și astăzi, geroasă dimineața în centrul țării, Norii acoperă zonele sudice și estice, unde izolat vor fi fulguiel sau burnițe și se va forma polei. Vântul va sufla mai tare în Banat, Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 6 grade. O zi rece anunțată în și pentru capitală. Acum dimineața vor fi condiții de fulguială sau burniță și se poate forma polei. 0 grade maxima astăzi în București. 11 agenți de la Poliția Rutieră din Tecuci, județul Galați, suspectați că au luat mită de la șoferii. Agenții menționau în procesele verbale abateri mai ușoare decât cele comise, iar conducătorii auto primeau amenzi mai mici. Cazul este închetat acum de parchetul de pe lângă, în alta curte de casație și justiție. 12 percheziții domiciliare sunt în desfășurare la această oră. Revenim cu informații la știrile de la ora 9. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi pentru a aviza bugetele propuse de guvern pentru instituțiile care țin de securitate națională. În cadrul ședinței, programate la 12 și jumătate, CSAT va oferi un punct de vedere consultativ referitor la banii alocați unor instituții precum SRI, CSTS și SPP. Președintele Klaus Iohannis a criticat încă de săptămâna trecută faptul că acestora li se alocă bugete mai mici, însă premierul Sorin Grindeanu insistea că nu vor fi făcute modificări. După ședința CSAT, bugetul de stat pe 2017 Urmează să fie aprobat de guvern, documentul va fi trimis apoi în parlament. Ciprian Guvernul fusese convocat vinerea trecută de la ora 13 pentru aprobarea proiectului de buget pe 2017, însă ședința a început cu 4 ore și jumătate întârziere. Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că nu se m va mai discutat bugetul de stat, pentru că avizul de la ce se atelipsește. În replică, Palatul Cotrocenii susținea că proiectul a fost trimis spre consultare cu întârziere. Deși, potrivit calendarului anunțat inițial, bugetul ar fi trebuit trimis la Parlament pe 25 ianuarie, guvernanții insistă că această întârziere nu va afecta intrarea în vigoare de la 1 februarie au unor măsuri prevăzute în programul de guvernare. Cea mai importantă e majorarea salariului minim pe economie, de la 1.250 de lei la 1.450 de lei brut. De Deprecizat că, odată cu creșterea salariului minim, crește și valoarea amenzilor de circulație. De asemenea, tot de la 1 februarie vor fi eliminate 102 taxe, între care taxa Radio TV, taxa de mediu, dar și taxele de înregistrare de la Registrul Comerțului și pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Totodată se elimină taxele extrajudiciare de timbru și mai multe taxe consulare. Tot de la 1 februarie cresc și salariile pentru aproximativ 300 de angajați din sistemul de învățământ. Instanța Supremă începe astăzi judecata în dosarul de abuz în serviciu a lui Liviu Dragnea, liderul PSD, este așteptat în fața judecătorilor, este acuzat de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual, fapte pe care le-ar fi comis în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Teleorman. În acest dosar au mai a fost trimisă în judecată fosta sa soție, Bomunica Prodana și alte șapte persoane. Florentina Mihăiță. Potrivit procurorilor, între 2006 și 2013, pe vremea când era președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea, ar fi determinat-o pe șefa Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Flora Alesu, să-și încalce atribuțiile de serviciu și să mențină în funcția de angajat ale direcției două persoane. Adriana Botorogianu și Niculina Stoica. Aceasta din urmă fostă dansatoare în ansamblul folcloric burnasul. Cele două femei ar fi în în total peste 10.0 de lei, deși nu veneau niciodată la serviciu. Lucrau de fapt pentru organizația PSD Teleorman dusă de Liviu Dragnea. Bombonica Prodana nu a luat nicio măsură de sancționare a celor două persoane având în vedere că nu veneau la lucru. Pa mai mult, unii funcționari semnau un fals condica de prezență în locul celor două angajate absente. Cu excepția lui Liviu Dragnea și a fostei lui soții care nu au dat declarații în fața procurorilor, toți ceilalți inculpați și au recunoscut faptele. Iar Ludovic Orban își așteaptă astăzi sentința în dosarul în care este suspectat că și-a finanțat ilegal campania electorală pentru primăria capitalei. Fostul deputat PNL a fost nevoit să se retragă din cursă anul trecut după scandalului. Decizia completului de trei judecători nu va fi însă definitivă. La ultimul termen, procurorul de caz a cerut o sentință de închisoare cu executare. Ludovic Orban a fost trimis în judecată în mai, anul trecut, de procurorii DNA care l-au acuzat că și-a folosit influența pentru a obține foloase necuvenite. În plan extern, premierul Theresa May nu renunță la invitația pentru o vizita de stat adresată lui Donald Trump. Statele Unite sunt un aliat apropiat al Marii Britanii, colaborăm în multe domenii de interes reciproc și avem o relație deosebită. I-am adresat personal o invitație președintelui Trump, iar aceasta se menține, susține șeful guvernului de la Londra. Aproape 1.300.000 de britanici au semnat o petiție prin care se opun venirii președintelui Statelor Unite în Marea Britanie. Între timp, Donald Trump l-a concediat pe procurorul general în funcție al Statelor Unite pentru că aceasta a să apere decretul antiimigrație semnat zilele trecute, revoltați de ordinul anti emis de președintele Donald Trump, sunt și diplomații americani, o situație fără precedent în istoria Casei Albe, după cum relatează presa locală. Fie ei acceptă programul, fie pleacă, a declarat în replică purtătorul de cuvânt al administrației republicane. Documentul cu pricina le interzice refugiaților și cetățenilor din unele țări majoritar musulmane să intre pe teritoriul Americii.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 Bună dimineața, CFR a anunțat prețurile biletelor pentru meciul Gusteaua de duminică din etapa a 22-a Cel mai ieftin costă 20 de lei, iar cel mai scump 50 de lei. Pentru elevi prețul este de doar 5 lei într-un anumit sector. Biletele vor fi puse în vânzare joi. Amintim campionatul Serie A vineri cu meciurile Pandurii Târgu Jiu CSM Politehnica Iași și Astra Giurgiu ASEA Târgu Mureș. Costel Pantilimon va lipsi de pe teren câteva săptămâni după ce s-a accidentat în meciul de cupă pierdut Duminică de echipa sa Watford 0 la 1 în la sare la Miluel. Portarul român a fost scos cu targa în minutul 36 cu dureri la glezna dreaptă și inițial s-a crezut că este o problemă și mai gravă. Pantilimon a jucat doar în 5 meciuri sezonul acesta pentru Watford, titularul postului fiind în continuare brazilianul Gomez. Luca pastia și știrile din sport. Mie mi se pare breaking news ăsta că începe Liga I. Adică Absolut. Cea mai Stai tare știre. Ne Cine Ce? ar fi crezut? că total neașteptat. Da, că mai începe. Da, asta e de breaking news. Între timp avem Republica Fantastică România. Înțeleg că avem heliport la Jibou? Um, o, parțial, avem? Unde? Da, construit conv... e foarte complicat. Și în același timp extrem de simplu o să vă explicăm imediat. Da, nu ratați detaliile Ce Europa FM. E totul în viteză veliir cu cerul de înalt. Suntem în amânditeza subiectii unui simplu joc more oh can me rushy nights go water but that set speed and i just oh Atât de grațioasă printre mulțimi de oameni, ctiți pe pentru. pare un dans ascuns, suflu, își dansează doi necunoscuți. Cu wow! ochii mei, rușinați-vă o dar. na chest urbana cor Pulsează foc, arde, arde revolta, Arde, e arde inima Arde, recuno Mă ucide încet, am îmi pe inima De ea, el este Mihail, 8-11 minute. Înscrieri pentru bateria Sexelor la Europa FM. În doar câteva momente, rămâneți cu noi. Republica Fantastica România, la Europa FM. Știu că sunteți de părere că unele dintre știrile de la Republica Fantastică România sunt inventate, dar vă garantăm că nu. Ele sunt autentice. Deci au certificat de autenticitate. Exact ca și asta de astăzi. Nu poți inventa așa ceva. Este pe bune. În la Jibou... Jicum? Jibou. S-a făcut un... un oraș. S-a făcut un heliport. Un helip, la heliport vin elicopterele. Deci un heliport pentru elicoptere smurd. Care a costat un milion de lei. Din ce am spus mai devreme s-a făcut un heliport pentru elicopterele smurd care a costat un milion de lei. Ceva nu este adevărat, dar nu înseamnă că min mințim. Dar sigur s-a dat milionul. Deci nu, e vorba nu de imediat o să vă explic. Țineți-vă bine. E vorba de elicopterul smurd pentru care urmează să deservească regiunea de nord-vest, adică județele Cluj, Sălaj, Mureș, Maramureș, Satu Mare, Bihor și o parte din județul Bistrița-Năsăud, scriu colegii de la adevăr. Bun, deci e bine. S-a făcut heliportul, dar nu e complet, adică le lipsește ceva. S-a făcut hangarul de helicopter să fie ferit de intemperii, cum ar veni garajul, adică vine elicopterul, are unde să, parcheze, să bon faci... Da, să nu stai să râcâi cu gheața dimineața când pleci cu helicopter. Da. Ce nu s-a făcut este heliportul propriu-zis. Adică locul de aterizare. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun eu acum? Adică s-a făcut heliportul, s-a dat un milion de lei, s-a făcut hangarul și nu au făcut pista de aterizare. Și în hangar ce țin? țin murăturile. Hangar? murăturile? Da. Da. Adică nu înțeleg. O întrebare, ce țin în hangar în momentul ăsta? Da, ca asta ce să... Adevărul că în ultima vreme elicopterele astea sunt de aterizează unde vor ele. Nu mai au nevoie de pista de aterizare. Deci, construcția acestei baze... A durat aproape un an Adică au și, avut și timp să-și dea seama da, Ca da, să da. zic așa Totuși, parcă lipsește ceva din heliportul nostru Poate Bun. au zis că aterizează direct în hangar da, a, fost fin, a fost finalizată în septembrie anul trecut Însă evident nu este funcțională autoritatea aeronautică civilă română, care trebuia să dea autorizație, a venit la inspecție și a constatat că investiția nu dispune de platformă de aterizare-decolare pentru elicopterul smart și nici de sistem de balizaj luminos. Asta da, e pentru amatori, Da, deci profesioniști. E un, e un teren acolo unde să zicem că s-ar putea la o adică în caz de ceva să aterizeze. Dar potrivit normelor trebuie să aibă teren semnalizat corespunzător Uh, ranforsat, corespunzător, cu balizaj, cu tot ce trebuie. Ăsta nu e. Deci după un an de forci un milion cheltuiți s-au prins oamenii că n-au cum să bage elicopterul în hangar pentru că n-are unde să aterizeze elicopterul. <ră> Și acum eu sper să nu se gândească să facă cu acoperișul de la retractabil, ca la Termes. Că dacă avem pistă, măcar să aterizăm direct în hangar. Adică sper să... da. Uh, la Consiliul Județean, de unde s-au dat banii, Oficialii susțin că nu au nicio vină pentru situația creată. De vreme ce obligația lor a fost să respectă în tocmai prevederile unui act normativ. Adică dacă așa scria la lege, așa am făcut. Citez. Din Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean. În octombrie 2014. Unde suntem în 2017. Ăștia s-au muncit să facă o heliport. timp de 2 ani au dat un milion de lei și după 2 ani și un milion de lei s-au prins că le lipsește ceva esențial. În octombrie 2014 a fost emis o hotărâre de guvern prin care se stabilea trecerea în administrarea județului, a terenului, nu știu ce, construirea unui hangar. Nu era prevăzută și amenajarea unei platforme pentru aterizare. Probabil că partea asta le-a scăpat din vedere, explică Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Nu n-a văzut nimeni până, adică până acolo, din cei care făceau actele, din, din toată lumea aia. Dar nu știu, serio, sau și-o fi nu... imaginat că vine cocoși ca la București cu o roabă de asfalt, da. niște cretă niște var și face chestia da. deci de asta, de asta trăim în această țară și spunem Republica Fantastică România pentru că se poate toată lumea a văzut actul normativ el s-a dat, a trecut prin niște birouri a primit avize, a ajuns la Consiliul Județean ei au văzut, s-au apucat de lucru adică sau a de construit. Nu vreau să insult da. pe nimeni. Sincer, chiar nu vreau. Sunt un tip pașnic. Dacă de tâmpit să fii să nu-ți dai seama că atunci când construiești un heliport, ți-ar trebui și o pistă de aterizare. Pe bune, ce ce lipsește ca să nu realizeze asta. Bun, deci specialiștii autorității aeronautice au refuzat să elibereze autorizația de funcționare, condiționând eliberarea documentului de a unui spațiu care să permită aterizarea și decolarea elicopterului de terapie intensivă. Acum se așteaptă o nouă hotărâre de guvern, prin care amplasamentul de la Jibou să treacă din nou în administrarea Consiliului și în care să se stipuleze necesitarea de a construirii unei astfel de platforme. Eu Domnul Raed aștepte... Arafat înțeleg că a făcut o vizită și le-a promis că o să se ocupe să dea acest, această hotărâre de conferință. Da. Păi au treabă cu acum, cu ieșit în stradă cu asta, dacă este cineva în stradă pentru situația de la Jibou. Da. Ce să mă, bă, nu, nu știu ce să-mi pun din ce asta, atâta s-a putut atât a păi, dar nu avem asta, n-avem, n-avem. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem însă bătălia sexelor. Începând scrierile din acest moment, aveți 10 minute la dispoziție pentru a trimite cel puțin un SMS cu tarif normal la 1769 cu textul deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga o tabletă. 1769 scrieți deșteptarea numele vostru orașul în care ascultați Europa FM și poate intrați în direct ca să câștigați o tabletă. Vlad are întrebările, voi aveți răspunsurile, e deja prea simplu.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 de spate. IbuTop Gel le combate eficient. IbuTop Gel acționează direct asupra locului dureros treptat în profunzime la țintă. Convingeți-vă singuri. acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibu Top, la țintă împotriva durerii. Știm că viața de business e plină de pericole la fiecare tastă, dar cu soluțiile Telecom afacerea ta este mereu protejată.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 Ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni Sau până la 350 de lei reducere la smartphoneul Samsung Galaxy J7 2016 Vino acum în magazinele Digi Detalii pe digimobil.ro ah, Nu-mi e bine Așa pățesc mereu în perioada asta anului Sper să nu se agraveze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 Cea mai bună muzică! Europa FM I won't lie to you I know he's just not right for you if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted time when you should be with me?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 Time. I know you're wasting time on all your wasted time when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves that. Gentlemen, Tell me why are we wasting time On all your wasted ground When you should be with me instead I know I can treat you 8 și 26 de minute tocmai s-au terminat înscrierile pentru bătălia sexelor, vine concursul imediat. Turul României la Europa FM. De la 1 ianuarie, cei mai mulți dintre noi plătim mai mult pentru ridicarea gunoiului. Indiferent da? de locul în care stăm, deodată majoritatea firmelor de salubritate și autoritățile locale au majorat tariful pentru gunoiul predat. Asta după ce guvernul a instituit o taxă de 80 de lei pe tona de gunoi depozitat la gropile de deșeuri publice. Firmele, ce să facă, au mutat taxa la clienți imediat. De ce să fi pus guvernul taxa asta? ce fi avut guvernul cu firmele? Da, guvernul nu are niciodată cu firmele, niciodată. Bine, asta e o taxă uh, instituită de guvernul Ponta, care a mânat-o și a fost pusă, după aceea, pusă în practică de guvernul Cioloș, anul trecut. Și de-aia a crescut de la 1 ianuarie prețul. Bun, aici o bubă mare și foarte dureroasă. Guvernul a încercat să determine astfel firmele de salubritate să ducă mai puțin gunoi la gropi și mai mult la centrele de reciclare. Deci a, a crescut prețul pe tona de gunoi care se duce la groapa de gunoi și se aruncă pur și simplu. Dacă reciclezi, e mai ieftin. E nimic. Uh -huh. Bun, de ce face guvernul asta? Pentru că România este codașa Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea poluării casnice, în țara noastră, doar 5% din deșeurile produse de populație se și reciclează. E și ce dacă ați putea spune? Care e problema noastră? Păi problema e așa că dacă nu crește rapid acest procentaj, Uniunea Europeană ar putea amenda România cu sume uriașe, care ajung la 120.000 de euro pe zi. Situația extrem de gravă, afirmă ministrul mediului Daniel Constantin. Sunt foarte multe termene pe care ni le-am luat în fața Comisiei Europene și pe care nu le-am îndeplinit și nu vorbesc numai de ultimul an. Vorbesc de mulți ani. În urmă, România, în domeniul mediului, nu și-a respectat angajamentele față de Comisia Europeană. De aceea am ajuns astăzi să avem 8 proceduri în care suntem în conflict și ne judecăm la nivel european cu Comisia Europeană pe diverse zone. Grop de gunoi, gestionarea deșeurilor, probleme de poluare, probleme de închidere a siturilor, de a siturilor industriale și așa mai departe. Sigur, problema asta nu preocupă politicienii corupți, ei vor să se scape pe ei. Dar problema cu deșeurile este foarte gravă. Poate mai țineți minte imaginile apocaliptice din Napoli de acum câțiva ani, cu orașul necat de gunoaie, s-ar putea să vedem așa ceva și în România. Pentru că nu selectăm și nu reciclăm, colectarea deșeurilor va deveni din ce în ce mai scumpă. Se adaugă la asta indolența și hoția autorităților locale, care stau la propria mizerie, dar nu fac nimic ca să rezolve problema, deși ar fi bani pentru asta. La Vaslui, de exemplu, autoritățile au hotărât deja să majoreze cu 44% tariful aplicat populației pentru gunoiul preluat, după ce tentativa de construirea unei gropi de gunoi ecologice a eșuat. Lucrările sunt blocate, licitațiile n-au fost finalizate că bani erau, iar procurorii de nea suspectează acum o fraudă. Așa că au luat toate documentele la verificat. Sorin Saizu are detalii. 40 de milioane de euro pentru o groapă de gunoi ecologică și crearea unor stații de sortare și transfer în cele trei municipii și orașul Negrești. Ce s-a ales din acești bani, deși proiectul trebuia să fie funcțional încă din 2012? Mai nimic, pentru că vastuiul este și acum în faza licitațiilor. Locuitorii de la sate nu au unde să-și depoziteze gunoiul. La porțile oamenilor și pe drumurile din comune sunt grămezi de gunoi pe care nimeni nu-l colectează. Primăriile au în dotare de mai bine de 4 ani sute de tomberoane de gunoi care ruginesc în curțile instituțiilor. Peste 3.000 de platforme de colectare sunt construite în tot sudetul, majoritatea folosite ca parcări pentru căruțe sau utilaje. Colectarea gunoiului de la populație nu se face selectiv și cum în Bastui a fost închisă rampa de gunoi, taxa de salubritate urmează să fie majorată cu 44% și asta din cauza creșterii cheltuielilor cu transportul gunoiului la platforma de la Brăila, precum a introducerii unei taxe de mediu. Astfel, cetățenii vor plăti 11,5 lei de persoană pentru serviciul de salubritate prestat de către Societatea de Gospodărie Comunală. Majorarea semnificativă a taxei de salubritate este justificată de către autorități prin creșterea cheltuierilor cu transportul deșeurilor menajere în județul Brăila la 200 de km distanță. De asemenea, de la 1 ianuarie, populația va plăti suplimentar și o taxă de mediu obligatorie în sumă de 2 lei, care va apărea distinct pe factura de salubritate. În aceste condiții, o familie medie din vastuie formată din parte membrii va achita din februarie aproape 50 de lei pe lună față de 32 de lei cât în prezent. De la vă stăciți Europa FM. se male a doloren cuando se que mal amor cuando se imma a su vela cuando se mal a dolores cuando se inma a dolores cuando se inque mal amor cuando se imma a, a su vela cuando se irma las dolores baila baila baila baila baila baila baila. esta ropa que yo siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré. Veo que no siempre cantaré, cuando se anima de adolescentes, cuando se mal amore, cuando se inma la su vela, cuando se la bocore, cuando se ima de dolores cuando se inca el mal amore, cuando se inma la su vela, cuando se irma la votora, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba taitana. Yo siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, que solo vive enamorado. Baila baila baila baila baila baila baila baila me che sta una tarantella che non sempre cantare pero non sempre cantare pero non lo sempre cantare sta rumba tarantella che non sempre cantare Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, me. Esta ronda la guitarra, yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré robpa tana io che do sempre cantare per non lo sempre cantare non sempre cantare questa robpa taana io che do sempre cantare che non lo sempre cantare non lo sempre cantare questa roba taana io che do sempre cantare che non lo sempre cantare che non lo sempre cantare questa roba taana che io sempre cantare 8 și 35 de minute. Hai că am ajuns la concursul vostru preferat și concursul lui Vlad preferat. Da, da. Sexelor la Europa 8 și 35. Spuneam să facem cunoștință astăzi cu Cristina din Galați. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, oh, Cristina. Binevenit. E și Horațiu din Cluj cu noi. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. Salutare. Avem, avem întrebări, avem tabletă premiu. Cine începe? Eu. Vă Cristina, bun, deci eu pun întrebări alternativ, voi răspundeți alternativ repede. Da. Cine răspunde Ași, la mai corect. multe, cine dă mai multe răspunsuri corecte după trei întrebări câștigă, dacă sunteți la egalitate, continuăm cu câte o întrebare. Ia Cristina, din ce galaxie face parte sistemul nostru solar? Uh, o galaxie. <laughs> A, o idee Corect până via. la un punct, calea Lactee Calea, calea Lactee. Lactee, da Horatiu, care este cea mai apropiată planetă de soare? Uh... Asta, cum ziceam? Și uh, Știam, băie, no. termometre mă. Da. Mercur, de-aia da, se mercur, și de. folosește mercur pentru termometre Că e fierbinte și... Da, da, da Bine, sunteți la egalitate, un bun început Ia da. să vedem Cristina care este numele profetului biblic care a primit cele 10 porunci de la Dumnezeu? ceolapsu uh, uh, Ce o am, Nu Moise. Cum? Moise? Mă întreb pe mine sau. Da. Zi, da. care e răspunsul? Da. Haide de mâine. Nu știu Nu știi, îmi pare rău Răspunsul era Guran <laughs> Așa, așa milă mea dacă ai zis De ce nu te-ai hotărât? Moi da, Nu moise, merge era. să mă întreb pe mine Sunt moise, emoționată Nu da. mai fi emoționată Lăsăm zero puncte aici, Ia. Da, Horațiu. Cum da. îl cheamă, sau cum îl chema, de fapt, pe regele iudeu biblic Care a construit marele templu din Ierusalim? Uf Asta Uf. nu, Eu știam El -er? da. știam Da, da. Da. E uh, Tolobon. Da, domne, este Tolobon. Primul punct în sfârșit, bravo! Cristina trebuie este... să răspunzi corect ca să egalezi Da. Da. Cristina. Pe ce continent trăiește ursulețul koala? A. Aha. Aha. A. <laughs> Răspuns greșit. <laughs> ai, mă, Cristina, mă zice, ești un continent. Este continentul da, Austra azi. Australia. La Australia, da, <laughs> <Okay, laughs> Cristina, Australia. îți mulțumim tare mult, nu mai bine. La revedere. Eorați, din fost făcut pentru Ai câștigat o tabletă. Este ce da, Știi cine a fost Solomon? Ai un coleg Solomon? Mm. <laughs> uh, nu. Dai da, putea avea! Da, bravo! domnule! Da. Înțeleg ca Solomon, bravo ai câștigat să trăiești! <laughs> felicitări! Felicitări, Horatiu din Cluj! Vlad, te mai da. țin un moment. Cum ti-a venit întrebarea? Vreau, cu Coala, ca este mai de demult vreau întrebarea. să -și șisez doar a doua întrebare de astăzi de la dublu sau nimic <laughs> da, o, dăm, chiar o, dăm, așa. o dăm în avans e așa, deci întrebarea am cele patru întrebările la dublu sau nimic pentru 200 de euro era așa pe ce continent trăiește Coala unde și are arealul natural Răspuns corect la bătălia Sexever, bine, am o fac o propunere domnul Luca să vii aici Dupa, ti arăt aici o întrebare si dau o întrebare de la mine pentru dupa. Si faci ca două întrebare, asa da. ne inteli. Da. Europa e pe bună, cea mai bună muzica. Easy come, easy go That's just how you live. All oh, take, take, take it all. But you never give. Should have known you was troubled from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash You tossed it in the trash, you did Ooh. To give me all your love is all I ever asked. Cause what you don't understand is I catch a grenade for right. ya the same no, no no no no black black black and blue beat me till i'm numb tell the devil i said hey when you get back to where you're from mad woman bad woman that's just what you are yeah you're smiling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 You won't do the same If my body was on fire Oh, you watch me burn down in flames You said you love me, you're liar Cause you never, ever, ever did, baby But darling, I'd still catch a grenade you won't do the same No, you won't do the same și brună marți, 42 de minute. Uh, situație fără precedent în studioul Europa FM vis-a-vis -vis de întrebările de la cele două concursuri pe care le, le îndrăgiți, bătălia sexelor și uh, dublu sau nimic. Da. Consultările au fost în van. Da. Luca a respins da. propunerea mea, a zis că e prea dificilă întrebarea. <laughs> Asta a fost. Ce să... O păstrez pentru bătălia sexelor. Bine, urmează Bun. o știre... Dom'le, este o știre despre care vă explică, de fapt, cât de tristă este corupția. Cât de trist ești când ești corupt. I-avem așa, unul dintre cei mai tineri demnitari ai statului român, Ana Maria Pătru, care a fost numită la 31 de ani vicepreședinte la autoritatea electorală permanentă, ăsta e rang de secretar de stat. La 31 de ani și secretar de stat în România, ai tot viitorul în față. Viitor politic, poți să te angajezi după aceea la firme private, a da. un Am fost la 31 de ani secretar de stat la Autoritatea Electorală de permanent. Acord cu tine. Ce îți lipsește? Bun. Doamna Ana Maria Pătru a recunoscut la Direcția Națională Anticorupție, pentru o pedeapsă redusă, a recunoscut că a primit și pagă 275.000 de euro. 275.000 de euro, și pagă ca să mențină contractele cu o firmă care furniza servicii IT. Siveco, îi spune uh -huh. firma respectivă. Mă rog, Siveco a fost prinsă, șefa de la Siveco, a fost, cum o cheamă, Irina Socol, uh -huh. proprietara de acolo, care și doamna Socol, asta era, a fost o studentă eminentă. La automatică, pe vremuri, și o fată de treabă. Și la un moment dat a început să dea șpăgi în statul român și au căzut o grămadă de capete. E, fosta șefa autorității electorale permanente, cu rang de secretar de stat, cum spuneam, a recunoscut acuzațiile, trei infracțiuni de trafic de influență și două infracțiuni de spălare a banilor. Spaga totală, notează adevărul, 275.000 de euro. A luat în 2009 o șpagă de 210.000 de euro reprezentând contravaloarea unui imobil din București. În 2011 a mai luat 65.000 de euro din care și-a cumpărat o mașină, un Land Rover. Vanitatea. Păcatul meu Voi. favorit. E replica... Din Singurul lucru Bialba pe care îl apreciez în, în toată situația asta este că nu s-a oprit la o, la o friptură și o haină de blană. Da. E foarte trist, mă. oricum. A fost numită președinte AEP în mai 2012, a fost votată în Parlament la propunerea PDL 31 de ani. Recunosc că în perioada 2009, pentru a menține derularea contractelor contractele încheiate cu autoritatea electorală permanente de către Siveco, vizând fornizarea unor servicii, am primit un apartament în valoare de 200.000 de euro, respectiv apartamentul care face obiectul acuzațiilor care mi se aduc, a declarat pătru. Deci locuință de serviciu, varianta românească. Și vanitatea vanității, autoturismul Range Rover Sport autobiografii de 3 litri diesel, ca să facă economie. Diesel. De culoare albă. În pe 2011... Pe 2011 nu erau și bani de motorină sau ultimul, ultimul model al acestui autoturism valora aproximativ cum spuneam, 65.000 de, de euro. Cu alte Trist. cuvinte și-a făcut-o cu mâna ei trebuie? vorba cântecului. Da. Băi, nu știu. Bun, ok. ce mai trebuie? 31 de ani. Ești secretar de stat. Ai încă o dată. Toată o carieră grozavă înainte. Poți să aspiri să devii orice Și ce Ce-ți lipsește ce de fapt la 31 de ani? Un apartament în București și o mașină tare. Da, și un Range Rover sport autobiografii. De... Asta înseamnă să te realizezi. Mi-am o mașină tare din șpagă. Sunt un om realizat. Pe bune. Care sunt valorile morale ale acestei societăți? Au nu te întrista de uite, tot. Luca, <laughs> nu, asta te, e. nu te întrista știi că tot. este o întrebare corectă, eu știu că se râde la asta, dar e o întrebare corectă. Cât timp societatea asta nu o să aibă uh, valori morale și etice, atunci o să tot fim conduși de corupți și aspirația păi asta va fi să, fix, să faci o șpagă. Da, da, domnul Zafiu, dă cu piesă, ce piesă ai aici? săm cumună vașteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even. Dacă ar fi după mine aș turna într-un pahar timpul până când o să te vad iar L aș da tot pe cât ca dintr-atât seamănăm voi eu mereu mă rămân într-o clasiniteri tăi tăi, tăi. Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea. Te mâne cum mă ai tu și era bine, bine, bine, dar nu uita ce ne-am promis cândva. Privește sus și făm cu mâna. Odată te și închide într-un cuvânt, cel mai frumos de pe pământ, să te țin pe buze chiar dacă ar fi să tac mereu, tu mă faci să fiu cel mai bun eu. E suscifam cu mine Plâng tine, lângă tine pot să bor am spus că spor, spor, tine călător Plâng tine, plâng tine, lângă tine pot să mor Bors, zbor, zbor, sunt ca tine călător Râd ca tine, plâng tine, lângă tine pot să mor Și am spus că zbor, zbor, zbor, sunt ca tine călător Râd ca tine, plâng tine, lângă tine pot să mor Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia Nu mă mai ia de ea, de cum îl luai tu și era bine, bine, bine, dar nu uita Ce ne-am promis cândva, privește în sus și făm cu mâna Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia nu mă mai ia de ea De mâna cum îl luai tu și era bine, bine, bine, bine dar nu uita Ce ne-am promis cândva, privește în sus și făm cu mâna Și Fly Project la Europa FM, 8 și 50 de minute. După 9, avem pregătiți 800 de euro la dublu sau nimic. Înscrierile încep în doar câteva minute. Despre problemele adevărate ale acestei țări vorbim. România este pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C. Pe primul loc în Europa. Nici măcar nu vorbim suntem doar... și pe primul loc la zi, ceva. Dar să zicem Uniunea Europeană, hai. Mm -hmm. Știi că nu, suntem ultimii părliți din Europa. Peste 1.400.000 de, de români au hepatită B și C. 10% dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează țara noastră pe locul întâi pe continent. În privința numărului de pacienți cu hepatită C, arată un studiu realizat de Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, citat de news.ro. Aproximativ 800.000 de, de persoane au hepatită cronică B, 600.000 de, de persoane au hepatită cronică C. Pe de altă parte, România ocupă locul 4 în Europa ca rata mortalității cauzată, cauzată de afecțiunile hepatice. Ce să mai comentez? Deci suntem... Eu arată ca o țară profund înapoiată, o țară de lumea a treia, da? Deși România are una dintre cele mai ridicate rate privind numărul cazurilor de hepatită virală C, rata de diagnosticare și tratament este una dintre cele mai mici. Și situația se va agrava în următorii ani. Estimările specialiștilor arată că vârful epidemiei de hepatită C în România va fi atins în jurul anului 2020 din cauza acumulării pacienților infectați înainte de 89 cu persoanele nou infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje. Cum se transmite hepatita C? Prin contact, în primul rând, prin contactul cu sânge sau produse de sânge infectat, adică prin sânge de la mamă la făt, prin contact sexual neprotejat și prin tatuaje sau body piercing. Deci asta este situația, suntem pe primul loc la numărul bolnavilor de hepatita C din Europa, pe locul 4 care rata mortalității, și în acest context, să vă reamintim știrea acestei dimineți, vaccinul hepatitic B nu va mai fi adus în România până în ianuarie anul viitor, în 2018, adică încă un an de acum înainte. De ce un producător belgian invocă probleme de fabricații? 150.000 de copii ar rămâne neimunizati din această pricină. O mai e vreun stat în lumea asta care să rămână așa. Cu chiloții în vine, pur și simplu, că asta e. mi se pare cea mai potrivită expresie. Nu știu, nu știu când vine dacă... vorba de medicamente, brusc, că pe piața dacă... din România nu se mai găsesc medicamente pentru diferite lucruri. Nu știu dacă în Europa, adică tot. Noi tot ne așteptăm așa să mai progresăm un pic și să nu mai fim penultimi din Europa. Asta e speranța. Hai să nu mai fim noi penultimi. Că până acum, în European, în... ziceam mai că ultimii sunt bulgarii. Chinasul să fii penultimul. Da. Dar sunt din ce în ce mai multe domenii în care, nu că suntem în urma bulgarilor, suntem adică ultimii. Suntem, suntem ultimii din Europa. Infrastructură feroviară, infrastructură rutieră, uh, uite, cazuri de hepatită C, sunt din ce în ce mai multe uh, astfel de domenii. Dovadă că suntem... Asta e dovada. Îmi pare rău că trebuie să revin. Oamenii care ne conduc, politi, politicienii care ne conduc de 27 de ani, lăsat țara asta de izbeliște și nici pe noi nu ne-a prea interesat. Adică nu prea ne interesează. Lasă, bă, că să facă ei treaba, eu îmi văd de viața mea. Încerc să nu mă las afectat de politică. Asta nu, pe nu se pe poate. Ne, Dar ne nu se poate. Nu se poate să nu te afecteze. În momentul în care sunt incompetenți și hoți la guvernare e imposibil să nu te afecteze mai devreme sau mai târziu. Mi-a plăcut cum ai zis hoți. Eu <laughs> ai zis așa, Hoți. hoți. <laughs> De pe în direct la Radio, la Europa FM. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la Radio la Europa FM, în direct de pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Va fi alături de noi și sociologul Gheorghe Onuț care poate ne va spune mai multe și despre cum suntem noi români. Din 4 februarie Andreea Esca începe la înălțime noul sezon la Radio, la Europa FM.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Pentru delicii fine, caută inspirație în bucătăria franțuzească și surprinde-i pe toți cei dragi! În săptămâna franceză, la Lidl ai specialități de brânză franțuzească Clodel sau Istra de 150 până la 220 de grame la 9,99 lei, salam cu nuci, specialitate francez, 250 de grame la 9,99 lei și creme brûlée Duc de cœur, 2 ori 100 de grame la 5,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins! efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că mai devreme sau mai târziu vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosept Detox. Fumarosept Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosept Detox pentru curățarea organismului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedeți dumneavoastră creditul mai avea niște asterism pe care le-ați ratat. Chiar dacă ați ales cea mai mică dobândă, costurile totale pe care le plătiți sunt mai mari. Ce alege ar trebui să fie fix ce plătești? Alege creditul fără asteriscuri și alte riscuri de la Banca Românească. Un credit de nevoi personale curate fixe și taie foarte mică, de 8,3% dacă vii cu salariul la noi. Fără asteriscuri peste asteriscuri sau alte riscuri. Află mai multe pe creditulfărăasteriscuri.ro Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Grăbește-te să prinzi reducerile la Metro. 4, Vino până pe 1 februarie în magazinele Metro și ai luminar Trianon, serviciu de masă, 19 piese, la doar 65 de lei și 99 de bani. Metro susține micile afaceri. Accesul în magazinele Metro se face în baza legitimației de client.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 Milan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună, de nu-ți vine să crezi! Mașină de găurit și înșurubat cu doi acumulatori 14,4V și mandrină rapidă la doar 119,90 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro. Practicăr! Practică de la casă! La Reportajul zilei: Surse de magneziu.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 11 agenți de la Poliția Rutieră din Tecuci și din municipiul Galați, suspectați că au luat mită de la șoferii, agenții menționau în procesele verbale abateri mai ușoare decât cele comise, iar conducătorii auto primeau amenzi mai mici. 12 percheziții domiciliare sunt în desfășurare la această oră, cazul este anchetat de parchetul general. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. 12 percheziții domiciliare sunt în derulare la Tecut și Galați. Sunt vizați 11 polițiști de la Biroul Rutier din Tecuți și de la Serviciul Rutier din Galați, care sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni de luare de mită, fals intelectual și abuz în serviciu. Potrivit parchetului în altei curți, polițiștii suspectați de fape de corupție luau mită de la șoferii contravenienți prinși în trafic, pentru a le menționa în procesele verbale abateri mai ușoare decât cele comise, astfel încât conducătorii auto să plătească amenzi mai mici. În același dosar vor fi audiați și mai mulți șoferi contravenienți suspectați de dare de mită. Perchezițiile făcute de procurorii parchetului general vizează deocamdată doar domiciliile polițiștilor suspectați de fapte de corupție, nu și sediile de poliție unde aceștia lucrează. Suspecții vor fi ridicați cu mandate de aducere și audiați. Din Galați, Emmanuela Turcu, Europa SM. Vaccinul împotriva hepatitei B nu va mai fi adus în România până în ianuarie. Anul viitor anunță producătorul belgian care invocă probleme de fabricație. Pacienții cer acum autorităților să caute soluții, chiar să împrumute din alte țări, deoarece peste 150.000 de copii ar rămâne neimunizați. O ascultăm pe Mariana Debu, șefa Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România. Această veste de la dumneavoastră mă sperie, într-adevăr, pentru că sunt o pacientă cu virus hepatitic B și mi-aduc aminte cât de speriat am fost în urmă cu 2 ani de zile, că nu găseam vaccinul pentru fica mea ce urma să se nască. Să vă gândiți la riscurile la care se spun acești copii proveniți din mame cu hepatită B. Ministerul Sănătății a răspuns că, în prezent, la nivel național, mai există în stoc în jur de 22.000 de doze, dar că producătorii nu ne pot livra altele. Ministerul caută serul în alte state ale Uniunii Europene. Între timp, pentru asigurarea protecției copiilor născuți de mame cu hepatita B, medicul de familie le va administra vaccinul hexavalent. Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reamintește că majoritatea contractelor pentru vaccinuri datează din 2014-2015, acestea fiind formulate astfel încât distribuitorul să fie în avantaj. Precizări din partea fiscului, după ce în spațiul public au apărut informații că instituția verifică dacă președintele Glauț Iohannis a, a declarat veniturile obținute din meditații în perioada în care a fost profesor de fizică la Sibiu. Nu a avut loc niciun control referitor la averea președintelui României, susțin reprezentanția ANAF. Are detalii Raluca Hatmanu. Președintele ANAF Bogdan Nicolae Stan spune că la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice Brașov, pe raza căreia se află Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, nu a avut loc niciun fel de control privind averea președintelui Claus Iohannis. Precizarea vine după ce ieri au apărut informații că ANAF a declanșat un control la Direcția Finanțelor Publice Sibiu pentru a vedea dacă președintele Claus Iohannis și soția acestuia Carmen Iohannis au declarat la fisc sumele obținute din meditații pentru elevi în perioada 1990-2017. Ulterior, administrația prezidențială a trimis un comunicat în care arăta că președintele Iohannis și-a plătit întotdeauna taxele și impozitele la stat. În capitală, regia autonomă de transport din București va instala internet wireless gratuit în tramvaie, autobuze și troleibuze. Consiliul General al Capitalei a decis ieri să permită regiei inițierea procedurilor de instalare de sisteme Wi-Fi prin care călătorii vor beneficia de internet gratuit și a unui sistem prin care oamenii să poată afla online în cât tip va sosi în stație autobuzul. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana brustur capitan, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Dinamo l-ar putea legitima pe fostul atacant stelist Stair Jordanianul Iordanianul era pe punctul să semneze cu Gazmetan media și echipă pentru care a mai jucat în perioada 2010-2014, dar a fost deturnat de și iar astăzi va susține vizita medicală și ar urma să semneze contractul. În prima parte a sezonului, Bauab a evoluat în Qatar pentru Um Salal. Amintim, Dinamo mai negociază în aceste zile cu un atacant nigerian, Obina, trecut în carieră pe la Internaționale Milano, Western United sau Locomotiv Moscova. Irina Begu și Monica Niculescu vor juca astăzi în runda inaugurală a turneului în sală de la Sankt Petersburg. Begu o va întâlni pe Andrea Petcović, jucătoare venită din calificări, în timp ce Niculescu va juca împotriva croatei de 19 ani Ana Coniuch, numărul 39 WTA. Dacă va câștiga, Monica o va înfrunta în al doilea pe Simona Halep, care este principala favorită și nu va juca în turul întâi. Halep spune că a făcut un tratament la genunchi și se simte bine. Amintim după ce a fost eliminată surprinzător din primul tur al Simona a acuzat a o accidentare la genunchi mai veche și a declarat atunci că ea în calcul o pauză mai lungă pentru a se vindeca în totalitate. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Rămânesc cu noi. Arena lui Cătălint Tolontan în câteva minute și 800 de euro la dublu sau nimic. Luca tocmai a schimbat întrebarea cu numărul 2. Deci avem treabă imediat după știrea. Acum. Eu prevenim. pe aceeași frecvență cu tine. și 10 minute, imediat dublu sau nimic la Europa FM, avem însă arena lui Cătălin Tolontan. Astăzi Cătălin joacă în deplasare. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tolontan! Despre ce vorbim astăzi? Despre manifestațiile de duminică și mai ales despre ceea ce nu s-a văzut în da. cu manifestațiile. În primul rând, o precizare tehnică, dar nu neapărat tehnică. Apropo de superlative, s-a spus și s-a scris destul de mult că ar fi cele mai mari manifestații de la Revoluție și până astăzi. Da. Um, și George, care este nepermis de tânăr, <laughs> dar îmi cer scuze, tu, iar Vlad, tu, tu, Vlad, cu atât mai mult, știi că în Anii 90, dar și după aceea, nu vorbim doar despre 1990, uh, și în București, în țară au avut loc manifestații mai mari decât această manifestație. Adică, numai amintindu-ne de, să spunem, de nașterea Alianței Civice la sfârșitul anului 90, unde au venit o jumătate de milion de oameni. Da, așa Sau este, devenire, a fost. Devenirea... Atunci a fost o manifestație absolut uluitoare. Aveam redacție undeva pe calea victoriei. După ce am fost la miting, la un moment dat m-am dus să scriu o redacție. Am scris, am stat la fereastră după aceea. Cred că am stat două ore după ce am terminat toată treaba și coloana de pe calea tot nu se termina. Erau exact, exact. Da, n am făcut. Eu n-am făcut aprecieri referitoare la uh, numărul participanților Sigur. aici și n-am făcut în deșteptare, Am zis, a fost o manifestație foarte mare, ceea ce e necontestat. Ceea ce este perfect adevărat. Ceea ce, de, ce, de ce rostesc acel acel... Uh, acea da. cifră de jumătate de milion de oameni și de exemplu, cifra de tot o jumătate de milion de oameni în 95. Deci nu vorbim doar despre uh, începuturile stricte ale 90, când a murit Corinele Coposu. Da. Pentru că toate aceste a, adunări context. publice da. e, e adevărat, dar toate acele adunări publice, și toate, și adun, inclusiv adunările de duminică, sunt importante. Scrie New York Times un lucru foarte interesant. Nu numai prin ceea ce se vede, ci și prin ceea ce este în spate, prin puterea de sugestie, prin demonstrație de forță pe care o fac cei care sunt în numele celor care nu sunt în stradă. Și, și interesant este că cei ce, ce care nu sunt în stradă nu sunt doar persoane de astăzi. Sunt și persoane din trecut care nu mai pot fi în stradă și și mai ales persoane din viitor, cum ar fi copiii pentru care cei de, de, de duminică au manifestat și au spus explicit că au manifestat. Copiii născuți și opinii ai României. Uh, comparația celor de la New York Times este extrem de sugestivă. Ei spun, o manifestație publică da. este precum o gazelă care sare imponderabil ca să arate prădătorului, uite cât de puternică sunt, cât de agilă sunt, nu mă vei prinde niciodată. Da. Cu alte cuvinte stărietura guvernului de la București, în cazul în care ea există, dar există chiar dacă nu manifestă, este nu atât în, în, în, în fața celor 100.000 de oameni, ci în, în fața a milioane de oameni pe care îi știu că cei 100.000 de oameni îi reprezintă într-un fel sau altul. Da. Acum, foarte interesant este... Uh despre asta scrie toată presa mondială nu numai în legătură cu Bucureștiul și nu în primul rând, să nu ne mințim în legătură cu Bucureștiul ci în legătură cu această recurență a manifestațiilor de stradă care au loc și în America, și în Coreea de Sud și în Europa de Est dar și în alte zone ale lumii ce se întâmplă după aceea? Da. asta mi se pare foarte important și o întrebare care ne privește uh, și pe noi direct și aici intrăm cumva în coliziune cu o vișnuință veche a, a noastră a românului din aproape 30 de ani și chiar mai veche de atât. Și anume cu dezgustul de politică. Da. Pentru că toți activiștii publici care susțin aceste manifestații, nu doar în România, ci în general ideea de manifestație astăzi în lumea, în lumea modernă, spun că uh, ele sunt importante și în măsura în care oamenii continuă. Continuă să se implice, continuă să ia da. legătura unii cu alții, continuă să activeze, fie în ONG-uri, dar și în partide. Așa. Fără această rețea care să nască mai departe ceva și îi dă un exemplu care poate unul le repugnă, tip art din America. O mișcare de dreapta, de, cum să vă spun, da. de extremă, nu a, discutăm la nesfârșit. Ultra-conservatoare mă rog, până la accente ultra-conservatoare. Corect, corect, da. corect. S-a născut la fel. S-a născut Așa prin e. manifestări puternice în stradă, care au dat naștere, în final, unui gen de politică care, repet, nu trebuie să fie neapărat de acord cu ea, poți să nu fii de acord cu ea, dar care a născut ceva, care, despre care unii spun că a născut inclusiv mișcarea care mai departe l-a instaurat Donald, pe Donald Trump. Trump. Da, așa Exact. Este. exact. Ceea, ce, ceea ce vreau să subliniez este următorul lucru. Cred că n-ar fi bine ca actualele generații din România, oamenii care, oamenii tine care au manifestat, să repete eroarea noastră a celor 40 plus. George nu e <laughs> a, a bătrânilor, da? da. <laughs> El poate să fie Adică, <laughs> Pentru că dezgustul de politică de la începutul anilor 90 a unei generații care... Cu de da, da, da, am început cu cifrele. S-a manifestat și ea. Nu putem spune că generația de acum este... Extraordinară, generația de acum 20 de ani este a fost existență. Nu, nu, evident, și în, condiții, și în condiții mult mai dificile, 90. Adică, 90, dacă te duceai la o manifestație împotriva guvernului FSN-PDSR, cum era pe vremea aia, riscai, adică riscul de a încasa o bătaie de la jandarmii stradă era uh, foarte mare. Riscul ambelor tabere? și riscul jandarmului, și riscul celor care a manifestat pro-guvern, și riscul celor, da. riscul celor care manifestat în... E adevărat, în 91, la mineriada care a dărâmat guvernul roman, am avut morți. Au fost morți de ambele părți, și 90, exact. dar în 91 au murit inclusiv, din câte știu, cel puțin un jandarm, dacă nu doi experiențele da. locale sunt foarte utile în momentul în care le contextualizezi și de asta am adus mii în discuție, pentru că și ei discută despre numere și ei spun manifest, fără, fără cum să vă spun, eu au avut 3 milioane și jumătate la marșul femeilor de acum 10 zile și ei spun, astăzi obții o manifestație și o sincronizare mai repede datorită rețelelor de socializare Da e, Discuția este dacă tot ai de a de tehnologia și capacitatea de a, de a comunica să continui să faci acest lucru și aici, cumva, sunt în dezacord cu cei care susțin că aceste mișcări trebuie să rămână la nivel de stradă, nu trebuie să fie niciun fel severse, niciun fel în inițiativă politice sau de alt gen. Din potrivă, eu cred că pentru a-și atinge cu adevărat potențialul, acești oameni au nevoie de organizare mai departe. Asta Am era înțeles. ideea dimineții. Da. Bine, Cătălin Tolontan, mulțumesc foarte mult pentru intervenția. Și fost eu vă mulțumesc. Cătălin Tolontan și arena lui. Vistea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 17 minute din acest moment, numărat 10 minute v-au mai rămas pentru a vă înscrie la Dublu sau nimic SMS cu tarif normal la 1769 în care să scrieți Dublu, numele vostru orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga până la 800 de euro. Avem patru întrebări și în această dimineață. Puteți răspunde doar la una și câștigați 100 de euro sau dacă răspundeți la toate mergeți până la 800 de euro. Dublu sau nimic la Europa FM. Așadar înscrieri 1769 fieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Vă reamintim la tragere la sorți, participă și cei care s-au înscris pe site-ul europafm.ro Acolo vă puteți înscrie oricând www.europafm.ro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 Eficientă pentru durerea de gât. Salvia septic acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la gnițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs salvia săpchid cadele pentru tuse. Salvia sepchid tuse este o soluție potrivită pentru copiii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia Sept Ține tusei și durerii piept. Am discutat cu multe femei despre menopauză Deodată am început să am bofeuot și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Grăbește-te să prinzi reducerile la metro. 4, Vino până pe 1 februarie în magazinele metro și ai televizor LED Samsung Full HD diagonal 101 cm la doar 1199 de lei. Metro susține micile afaceri. Accesul în magazinele metro se face în baza legitimației de client. Din fac probleme, la calut. Uită de ce ai avut. La calut îți place, face. La calut e o bucurie, va dovedi La calut activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine.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 Knows how to love you like me There must be a good reason That you're gone Every now when I think you might want me to Come show up at your door But I'm just too afraid That I'll be wrong Don't wanna know If you looking into her eyes She's holding on to you so tight The way I did before I should Should've known your love was a game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 don't talk anymore, 9 și 26 de minute. Dacă n-ați trimis SMS până acum, șanse mici să mai intrați în in direct. 800 de euro peste câteva minute. Bani cu care, nu știu, puteți pleca într-o vacanță, de exemplu. Ar fi o idee bună. Sunt o de vacanțe drăguțe acum, mai ales că este extra sezon, puteți să vă duceți într-o grămadă de locuri. E adevărat, nu aveți ce să faceți acolo, că e foarte frig afară, în Europa, iar mai departe, unde da. e cald, e sau, sezon. Sau poți să iei lumea la picior. Da. Un danez care a fost în toate țările din lume și a trecut și prin România, unde a stat câteva zile și a văzut mai multe orașe, e încântat de noi. Cred... Nu cred asta. Da, și mi-a tras atenția. am zis, Doamne, poate că de fapt noi suntem oameni buni. Poate că de fapt noi suntem oameni buni, dar nu ne dăm seama, suntem prea și tensionați. Îl cheamă Henrik Iepesen. Danez, 28 de ani. Da, a e vizitat... prea tânăr de asta, poate... A vizitat toate țările din lume la 28 de anișori. La 28 de ani, cred că nu și se încă din țară... Ba da, fusesem în Bulgaria șase ore. Vezi? La Varna. Și nici danez nu erai. Da, asta, da... Bine, România a fost pe lista Danezului, Danezul ne-a descris drept unici, scrie Libertatea, cum călătorește bilete de avion ieftine, mănâncă numai ieftin de la supermarket în general, oferte de cazare ieftine și ele cele mai accesibile, umblă peste tot, România a vizitat Brașov, Bacău, Zăbala, nu știu unde este Zăbala, și în București. Vezi mă, Vlad... Ești dintotdeauna în România și n-ai fost la Zăbala măcar o La Zăbala, o zi. da. Mi-a plăcut foarte mult România, zice Henry Kepeseni. Este o țară subestimată, mi îmi spui. Mi-a plăcut în special Transilvania. E incredibil de frumoasă, a povestit domnul Henry, care a făcut numeroase drumeții prin țara noastră, după cum mărturisește chiar el. Deci, mi se pare că la modul în care el călătorește fără bani. Deci poate de asta i-a plăcut România, n-ai ce să fur de la el, nu l-a derajat nimeni <laughs> Zai Tamma, fi crezut că e vorba de masaj, dacă s-a urcat în tramvai. <laughs> Mi-a plăcut să merg cu mijloace de transport în comun, a zis. Mi s-a părut că șoferii de autobuz și controlorii sunt foarte prietenoși și doar să ajute. Ce tare, mă, frate, stai Da, S-a -a... -a întâlnit și cu controlorii din București? Da. Da, Dacă am... n-a luat taxiul de la autopeni, a scăpat <laughs> cu viață și s-a părut și frumos. A fost surprins de ospitalitatea românilor, care chiar i-au oferit de mâncare. Am mers cu autostopul cu peste o de mașini în întreaga lume, însă doar în România mi s-a oferit de mâncare. Ce tare! Un bărbat care livra pâine mi-a oferit și mi A fost foarte drăguț! își amintește Henric. Uite, domne, ce drăguț! Deci, asta, e l-a impresionat palatul Parlamentului. Bucureștiul este un oraș istoric interesant. Sigur, să-l fi văzut înainte de comunism. Atunci chiar era un oraș istoric interesant. Acum nu mai e chiar așa. Întreba dacă poate compara România cu vreo țară. Henric spune că țara noastră este unică. Nu pot să mă gândesc la o țară în care m-am simțit la fel ca în România. Bun. Acum. Știți ce? Eu mă gândesc că el pe unde se duce a devenit un fenomen. Și la gață, presa îl întreabă câte discursuri să inventeze și el. Are și el un discurs. M-am simțit foarte bine la voi. E singura țară în care mi s-a dat de mâncare. Un da. șofer ce care transporta. Miște pâine. Și după caz, lipie. Da. Pâine, orez fier. Era în altă zonă. Păi vana. asta exact. spun. În după țară, adică dacă ești în China, ai găsit unul care transporta orez. Mi-a dat orez de mâncare proaspăt. <laughs> <laughs> da, dacă ești în pe unde, <laughs> prin Orient, mi-a dat lipie, proaspătă, foarte bun, știi? Ai ieșit un discurs să spui peste tot. Cum fac artiștii care vin și indiferent cum e publicul, indiferent care fac un turneu și spun: "Sunteți cei mai tare, n-am avut niciodată experiența experiență asta ca în Budapesta în București." Eu sunt convins asta vreau să spun. Sunt convins că pentru Budapesta a găsit fix aceleași cuvinte. Da? Numai la live pe plajă, să știți, artiștii vă spun adevărul că sunteți cel mai tare public. Ceea ce e absolut Băi, adevărat. Vorbești prea de vreme de nu live pe plajă. Ce de live pe plajă, Nebunie. Mi E Nebunie, mi-e dor de plajă în primul rând și după aceea de live pe plajă. Hai că se cu surpriză săptămâna viitoare. Asta era frică. <laughs> Never better time to say, well, hold on. instead of messing with our future. Open up inside, well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky.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 To the children of the sky Children of the sky Și 33 de minute avem întâlnire cu dublu sau nimic E concursul vostru favorit la Europa FM Ne-am întors cu un nou sezon de dublu sau nimic Ieri am reușit, greu, dar am reușit să dăm 800 de euro Nu mai revenim la ce a fost, ce a fost, a fost, a dus Astăzi avem din nou 800 de euro Plecăm de la 100 de euro, dublăm la 200, la 400 și sper eu la 800 de euro Cu noi e la Vinia din Oradea, bună dimineața! Ce faci, Lavinia? Emoționată! E, hai, lasă emoțiile după de mult telefonul! Lasă emoțiile! Nu ești nici la BAC, nici la admitere la facultate, ești, la, ești sperio la serviciu, da? da? Da, da! Cu colegii? Cu colegii! Câți sunt? Uh, mulți. mulți! da? Îți ajung 800 de euro să faci 500 după? Uh, da! Știi regulamentul? Plecăm... La drum cu o întrebare, tu ai 8 secunde ca să răspunzi la ea, după aia decizia ți aparține dacă te oprești, câștigi, rămâi doar cu banii câștigați până atunci, da? 100 de euro, de exemplu, după prima întrebare. Dacă mergi mai departe, poți răspunde corect, să-ți dublezi suma, ajungi la 200 de euro și tot așa, dar ești să pierzi toți banii câștigați până atunci, da? Da, da. Bine la vinea. Hai să vedem. Începem cu 100 de euro. Mult succes! Mulțumesc! 100 de euro Tensiune, nu e nicio tensiune, la vine e pregătită, e relaxată. Colegii sunt relaxați? Da. Colegele. E, coleg, e vreun coleg care să-ți facă da, masaj la spate? Nu, nu. Nu încă După, după. <laughs> e, fetelor, relaxați-vă. Hai că e simplu, hai că e simplu, hai că e simplu, da? Da. La vine se reamintesc răspunsul care vine... Din gura ta este valabil, da? Nu ce spun colegii. Adică te pot ajuta, dar tu trebuie să repeți ce spun da, eventual, da. da? Da, da. Bine. 8 secunde. Spunem câte zile are luna iulie? Le-ai numărat? Da, da, 1. E 1. sigură, sigură? Da, da. Stai puțin. Eu vreau să întreb ceva serios. Voi aveți un calendar acolo și v-ați uitat pe calendar? Sau cum? No, nu, da, uh, iulie și august sau una, după alta 31, și, și eu sunt din august. Nu știu cum rețin oamenii câte zile are nu știu ce luna. Pe cuvânt, în afară de faptul că luna februarie are 28 de zile, mai puțin în anii bisex, care are 29, nu știu da, câte da. zile are nu știu ce lună. Și mi s-a tot explicat Cu degetele păi, Că da, da, trebuie da. faia la funcționează Păi poate funcționează Dar eu nu știu de unde să încep Când număr pe degetele alea orice parte începe Degetul mic. Degetul mic Da Și Da Ok și când Ia a vezi. A ianuarie, a februarie mar... Deci cu celălalt. Arătătorul. Și ce stai să numere Că n-a avut timp să numere 7 luni De Numă știi da, pe știu. din afară Când da. ești născut Ai eu spus zi, în august zi, da, da. A, deci și lumea, e... august, sună după alta cu 31, nu da. e alternat. Și de de... în iunie și știu că are 30, următoare ute. bună. Păi bune, eu sunt da. în aprilie da. și nu știu câte zile, adică nu știu dacă are 30, 31. Nu știu. Uite, ianuarie, februarie, martie, aprilie, 30. Și n-am înțeles de ce, la ce să-mi servească vreodată această informație, adică de ce ar trebui să rețin câte zile Dar putem să confirmăm, am verificat acum pe calendar. <laughs> și câte are? Iulie? 31. 31. Da, 31 scrie. 31! Suta de euro merge la orade, la Binia felicitări, bravo, ai o de euro Mulțumesc. Ce facem cu banii ăștia? Mergem mai departe, mai departe. Bine, fetelor, bravo, bravo Câtă siguranță, auzi, câte fete sunteți acolo? Că... S-a mai adunat între film eu uite ce vedeasă, ce drăguți! Câte de sunteți? Numărele? De 12 Mamă, două, mă, ce, de gagi, ce de doamne Și niciun coleg da. Niciun coleg momentan Da Sau unde lucrezi, mult, că vrem și noi Da, uh, da. da. Ce veselie Au avut da. și colegi, dar i-au dat afară Da. Aveți șefă, nu? Colegii sunt la muncă Da Bine la vinia, te-ai hotărât 200 de euro, da? da? Da, da. Te rog să te concentrezi. Concursul de astăzi are întrebări foarte simple, în realitate. Trebuie doar să fii puțin atentă, da? Da. Fetelor, sunteți atente? Da. da. 200 de euro. 200 de euro la vinia. Dacă îmi spui cum se numește podul care traversează o vale adâncă. Zi ceva? No, Au trecut vreo 20 de secunde. S-a terminat. terminat timpul. Nu contează, Viadoc. Viadoc se numește? Ah, Zaf, ai dezamăgit 12 domnișoare odată. Nu, pot și mai mult. eu Știați de unde e coala? Nu, eu ți-am zis că această întrebare nu trebuie pusă, că oamenii nu o să știe. Da. Ți-am zis. Fetele, știați de unde e coala? Unde trăiește coala? Pe ce continent? Urcom, Australia. Ia uzi. Păi și ți-am oferit altceva, dar pasarea M-ul știți unde trăiește? Australia. Australia. Australia deci eu, fără să vreau, am pus la bătălia sexelor întrebarea asta. Unde trăiește ursulețul Coala? Și Luca s-a supărat, a zis pe asta era întrebarea mea, de unde să știu? Și lasă a îți propun ceva, în schimb. Uite, iau-o pasta asta. Unde trăiește pasarea emu? treabă, nu știe lumea unde-i Hai cu viaductul. Ce viaduct? Nu știe lumea ce-i viaductul. Uite, fetele, ai supărat fetele. Ce faci acum, domnul pastil? <sus> Era pentru băieți întrebarea asta Vedeți dacă n-aveți băieți? Vă țineți și niște băieți pe acolo Eu n-am știut, m-am întrebat pe mine și m-am uitat ce ai mă e, Tu ești o fire mai sensibilă <laughs> Da, viaduc <laughs> și modest La <laughs> da. vinia, viaduct era răspuns corect Doar că ați prea prea mult da. Da. Deci S-au auzit brusc 40 Ufa. de tastaturi acolo, da. nu 12. Ce fete drăguțe da. Am vrea să vă rugăm să mai trimiteți Poze ma mai ma ma ma ma ma ma ma mai ma ma ma ma ma ma ma ma Da. ma ma ma ma ma 12 da. domnișoare în direct la dublu sau nimic n-am avut. Faceți, o foto <gri> faceți un selfie, trimiteți-l pe adresa de pe e-mail a -de -FM .ro, sau pe WhatsApp, da, la 0728111222. Mulțumim tare mult la vinea! Mulțumim și Pa, fetelor! -a -a a, e? Pe, măcar atât, ne-au pupat! Mâine avem 200 de euro la dublu sau nimic. O luăm de la capăt! Europa FM eu mai e bună muzică Cu de parte duc inima ca să nu se atingă de tine Cu de parte sânduch dragostea ca să nu se întoarcă la mine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 cât de departe să dragostea Pe parte de tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe, departe aș fugi pe pământ? m întoarce la tine Câte de departe gândul să-mi-l ascund Ca să nu-mi amintească de tine Și câte adânc să-mi îndrop inima Ca să nu se mai zbată în mine Marea întreagă n-ar putea scufunda Toată dragostea asta știi bine Orică de departe aș fugi Tot n-ar fi prea departe Parte de tine Cu de parte, cu de parte Cu de parte, cu de parte Cu de parte, cu de suntul dragostea Parte de tine Cu de parte, cu de parte Cu de parte <���ă <-n scind> și fugi pe pământ Aș întoarce la tine Cât departe Cât de departe Câte de departe Cât de departe Câte de departe câte de parte? Sunt un gradus Departe de tine Câte de departe câte de departe Câte de departe eu eșuji pe pământ. Întoarce la tine. Eu la muzică de fiecare dată, 9 și 44 de minute. Îmi pare rău că n-am banii astăzi unde da, e Dar găsiți mâine bani. ăștia la Europa FM, la dublu sau nimic. Pornim de la 200 de euro și dăm spre 1600 pentru cei care ne au ascultat ieri și n-au prins finalul emisiunii. Ne-au întrebat câțiva ascultători de ce n-am plecat astăzi de la 200 de euro. Pentru că ele am, ieri am greșit și am invalidat un răspuns corect, am revenit și am dat până la urmă, dinu a câștigat 800 de euro ieri la dublu sau nimic. Da. Apropo de când întoarcem la muzică, știți, în Mexic, eu, mă rog, sunt niște tensiuni acum între guvernul american și guvernul mexican, după ce președintele Trump și-a preluat mandatul, a fost destul de brutal cu președintele Mexicului, așa, niște amenințări publice, președintele Mexicului și-a anulat vizita... Trump a anunțat că începe totuși construirea unui zid de cât, cred că, are vreo 3000 de kilometri pe toată granița de sud a Statelor Unite. Este o poveste, o, poveste asta să de China și să lunească cu celălalt. Este o poveste de controversată și uh -huh. uh, în semn de protest, într-o zi anume, la o oră anume, 10 și 10 de radiouri mexicane uh, sub sloganul Toți Uniți uh -huh. au difuzat aceeași piesă în semn de protest. Dar nu știu de ce au ales în mod special piesa asta este o piesă grupului Caifanes, de care nu evident n-am auzit niciodată Și se numește aici Nu este așa Și are niște... Ce-ai să dea mie bine cu lidia Bublea? Nu cred Se dea paraziții Mie îmi place piesa. Da, de fapt versurile spun, este vorba despre, în versul este vorba despre cineva care nu e atent, care se crede zeu, care jignește pe toată lumea și mă rog, în zona asta spun ei aici nu este așa, deci aici noi procedăm altfel, aici noi suntem normal. E cumva o descriere a lui Trump? <laughs> cred că este, da. Am putea să facem și radio voting cu piesa asta. Nu cred că puteți face radio voting, dar poate facem altceva. Auzi dacă noi ar fi să protestăm, uite că mi-a am, am venit o idee. Că și noi avem manifestații, nu ne da. facem nici nouă de Dragnea, de guvernul PSD, da. în general de politicieni. Acum de politicieni ne, refer corupți. ne referim la PSD că ei sunt la guvernare, dar nou, nu ne plac în general politicienii corupți. Uh, și -a, lumea ești în stradă pe bună dreptate în ultimele săptămâni. Dacă ar fi să alegem o melodie pe care o să o difuzeze toate posturile de radio din România simultan, ca să protestăm, care ar fi aia? Da, asta ar trebui să fie. Eu am niște mm. idei de la biogimafia, Mafia, dar nu le pot spune la radio. Da, la nu le pot spune la radio, dar da, da ar fi o treabă. Dacă da. ar fi să difuzeze facem o mișcare de asta, și toate radiourile toți uniți, mm -hmm. să difuzăm la ora anume o piesă în semn de protest. Care ar fi aia oare? Eu aș difuza Julio Iglesias pe cuvânt. Nu mă, nu eu, ce, protest ce, cu cuci. Păi asta <laughs> <laughs> Nu, să dau, uh, vrem o țară ca afară, uite, e o piesă care ar putea fi reprezentată. Vrem o țară ca afară, da. asta. e bună, da. Și dacă ar difuza toată lumea melodia trupei VANC, ar fi o soluție. Bun, dar hai să facem așa, să lansăm pe Facebook întrebarea. Da. Să punem voi, pe Facebook. Voi ce da? piesă ați alege dacă ar fi să ne unim forțele, toate posturile de radio și să difuzăm o melodie prin care să protestăm. Da. Deci face un fel următor. Vorbim cu Ioana, o rugăm frumos să vedem dacă e bine dispusă, face chestia asta, avem o pilă la Ioana și o rugăm Azi pe Ioana dispusă. să pună Azi pe pagina Radio Europa FM. Întrebarea asta. Dacă ar fi să difuzeze toată lumea o piesă de protest, care ar fi aceea? Și puteți să postați linkuri în... În pe pagina noastră de Facebook avem deja un link prin WhatsApp, dar nu pot să. Puneți acolo ca să rămână și mâine la aceeași oră. Zaf selectează uh, propunerile voastre, le ia pe cele care au cele mai multe voturi și difuzăm câteva, nu știu, cum să spun, acorduri. Uite, dau eu un exemplu venit tot de la ascultător ca să vă încurajez să faceți asta. Sarmalele reci, țara te vrea prost. Da, este o variantă bună. Ar putea fi și asta o variantă. Nu sunt mare fan Sarmalele Reci, sunt foarte originali, dar piesa dar avea mesaj. Deci ar fi până acum asta, Vank. Vreau o țară ca afară. Asta e mai aspirațională. Mi-ar plăcea mai mult asta decât aia cu țara Teferea prost. Mai e criogenia, salvează România. E bună taxi, și asta, da. bună, bună, bună Cri și asta. Cri Cri Cri geni... We are the champions. We are the champions? Da. Luca e cu la sportul. La cu ce ești tu la champions, că nu mai există fotbal? Suntem mai... campioni la nație. Vai canație, de da. capul nostru. La veselie. <laughs> da, vă așteptăm pe Facebook atunci. Știu că ne trimiteți mesaje și pe WhatsApp. Și pe asta, da. Nu să putem reține toate mesajele voastre. Vă invităm pe pagina de Facebook Europa FM da. și să ne sugerați acolo care ar trebui să fie melodia cu care să protestăm noi, difuzând o la radio. Deci de ce Facebook? Pentru că pe WhatsApp mesajele astea trec, sunt foarte multe și nu pot fi uh, selectate ca naiba să le cauți. Pe Facebook rămân acolo linkurile. Deci puneți Bine. acolo link sau măcar spuneți despre ce ar fi vorba. Bine. Ia uite, Ioana scrie cu un deget deja. Mama are două degete. Folosește două degete, scrie anunțul pe Facebook. Acum Bine. face asta, Ioana, nu? Bravo, bravo. <laughs> bravo, bravo, bravo. Bine, vă așteptăm mesajele și vă mulțumim. Mâine ascultăm piesele astea. 9 și 49. Cred că o să terminăm vesel astăzi. Rămâneți cu noi. So where are you 52 de minute da. Am început să vină foarte multe Am dat lovitura uh, și în același timp Mesaje. am dat foc la valiză da, da, da. Am zis asta și nici nu Termina să mâncă intervenția Și veniseră deja 66 De mesaje și continuă Să vină toată lumea câte... Asta era propunerea mea Asta Zavci că din... nu vreau să o dea la radio Nu avem cum deci, să mai... dea melodia la radio Dar începutul Lasă care să început vă Deci asta aș zice eu să protestăm Fiți atenți, ia! Ia ce? Pistoalele unde spun alele ca și flintele hai duci lor începe oh! Pistoalele unde spun alele eu când s tai nu căm tremure degetul pe mixer <laughs> da la examen de aici poți să o a, mai reduș Asta că... e una din uh, variante oamenii cealaltă... spun o spun pe față adică da. de vă recomand să o ascultați azi tare. asta tare era cealaltă variantă despre care am vorbit sarmalele reci. Aha. Acum sunt tot felul de variante care au venit pe WhatsApp, dar noi va așteptăm pe pagina de Facebook Europa FM. Da, 90 de mesaje în momentul ăsta ne anunță Iona. Iona, ai treabă asta toată ziua. Deci v-am rugat să trimiteți propuneri pentru o piesă care să fie piesa de protest pe care să o difuzeze la o, adică toate radiourile într-o zi anume la aceeași oră. Biugi Mafia și paraziția apar tot mai des da. în... Uh, da. Apare și... și Victor Socaciu, mama lor de hoți. Nu a, a scăpat piesa asta și nu, chiar nu știu. Am o propunere de la un amic, zice Dan spătarul drumurile noastre. Da. da, care. Adică să plecăm da. Mai alt amic zice că suța noastră Cuibușor de nebunit. Aș... <laughs> cu e foarte pozitivă Ce amic, da. să-mi zis să loculesc Țara Arde de la Cabron Featuring de Lyric da. mamă, mamă, mamă. Mai e de la Iuri Pascu Țara Arde, babele se piaptă da. S-ar potrivi foarte, foarte Și... bine. Da, bun. bine Mâine protestăm O să alegem cam tot ce se poate difuza la radio O să alegem din piesele pe care ne le propuneți Și mâine ne protestăm Dacă vreți te de am da, Amintire lasă. cu hai foarte multe ăsta, da. da. da. Hai să frumos. ne oprim uh, astăzi, zic cumva. Deci spuneți rog, linkuri pe pagina de Facebook la anunțul care a fost ridicat acolo de Ioana. Ce piesă de protest ar trebui să difuzăm cu toții în țara asta. Noi vă așteptăm pe Facebook, dar vă așteptăm și mâine dimineața la Europa FM. De la 7 avem din nou deșteptarea. Dinu vă face din nou uh, plinul. Serios. Da. După ora 10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 Hei, hai să-ți dau un pont! Pentru delicii fine, caute inspirație în bucătăria franțuzească și surprinde-i pe toți cei dragi! În săptămâna franceză, la Lidl ai specialități de brânză franțuzească Clodel sau Istra de 150 până la 220 de grame la 9,99 lei, salam cu nuci, specialitate franceză 250 de grame la 9,99 lei și creme brûlée Duc de coeur, 2 ori 100 de grame la 5,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins!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 Noul an îți aduce la Practicări sute de produse la prețuri super reduse. Scaun Aleina, cadru metalic cu preț redus de la 62,39 lei la doar 39,90 lei. Mai multe oferte direct în magazin.